Сунза Изкуството да побеждаваш Превод Иван Господов сиейчайтиянкейей инфо Приказка или реалност Минало или настояще четете. Изкуството да побеждаваш едно. За тефирната повърхност на този трактат се крият изворите на човешката мъдрост. В живота винаги има победители и победени. Гласът на Сунза от преди 23 века разкрива стратегията на победителя не само на бойното поле, но и в живота. И не оставите лъковете, стрелите и бойните колесници да ви заблудят. Вникнете в философията на древния мъдрец и военен мислител и ще откриете един нов свят, толкова древен, колкото и съвременен. Свят, в който всички искат едно да победят, но като че ли само Сундзе е прозрял истината. Защото да спечелиш 100 победи в сто битки не е върхът на изкуството. Върхът на изкуството е да победиш врага без бой. Непобедимостта зависи от теб самия, уязвимостта на противника, от него самия. Следователно тези, които владеят изкуството да побеждават, могат да станат непобедими, но не могат да направят противника си наистина уязвим. Ето защо казват, че човек може да знае как да победи, но не може да го стори със сигурност. С тази книга вие не само ще се пренесете в един необикновен свят, с нея вие ще усетите вкуса на победата. Едно в българското издание се възпроизвежда по исторически записки шиджа на китайския историк Самацян. Бел елакор, към читателя имало едно време един китайски император, който царувал щастливо над поданиците си преди повече от 19 века. Един ден той заповядал на своите учени мъже да съберат в императорската библиотека всички творби на китайските мадреци от незапомнени времена. Един от първите ръкописи които те представили пред очите на своя владетел, бил трактатът изкуството да побеждаваш» на някой си Сунца. Живял най-вероятно през 4.00-3.00 къпрне. По онова време хартията била непозната дори на древните китайци, но писмеността им съществувала повече от 2000 години. с смъстило от сажди на тънки бамбукови плочки или дървени дъсчици, които пробивали и свързвали една с друга с ремаци от кожа, конци от коприна или конок. Така писанията им се запазили в продължение на векове, но тъй като ремаците и конците гниели, понякога се губели и части от велики произведения. Но нищо не било загубено от трактата на сунза, към който интересът постоянно растял и той бил преписван многократно с коментари на императори, учени и полководци. Те се възхищавали от мъдростта му, изучавали сентенциите му и се убеждавали в тяхната правдивост в многократни битки. Кой е всъщност Сундза? Според някои военните теоретици той е преди всичко военен мислител, формулирал основните закони за водене на война, пред който древногръцките военни стратези Ксенофонт, Ди век прне е, Ене и четвърти век прне е, а по-късно и Бегеци, четвърти век от не е, изглеждали като невръстни деца. Други твърдят, че той остава ненадминат и днес и че ако оказалите огромно влияние върху европейската политика. Дипломация и военна мисъл монументални трудове на Клоузевиц за войната са били поне отчасти балансирани с мъдростта на три на десетте кратки глави от трактата на Сунца. Европейската цивилизация е щяла да си спести много от разрушенията на войните през последното столетие. Вън от всяко съмнение, казват трети, той е оказал такова влияние върху държавническото и военно-теоретичното мислене на изтока и най-вече на Китай и Япония. Каквото в античния свят е оказал за развитието на човешкото знание Аристотел. Безспорно едно достигналият до нас през вековете глас на Сундзе е глас на древнокитайски мадрец, от който ще разберем в какво светът се е променил и кое в него остава вечно. В какво се прави и в какво грешат съвременните политици и в края на краищата, каква е цената на всяка победа. И което е особено важно за всеки от нас, ще осъзнаем, че много от неговите сентенции са приложими не само при водене на военни действия или в голямата политика, но и за да успеем в един свят като днешния. В тях някои ще намерят повече мъдрост, отколкото в книгите по модерна психология, съдържащи различни рецепти какво да правим и какво да не правим. А за унези, които се стремят да вникнат в тайните на съвременния бизнес... Те могат да са пополезни, отколкото който и да било учебник по менеджмент. Макар да принадлежи на всички времена, Сундзе е преди всичко човек на своето време. През този период от китайската история, известен под названието ЧО, централизираната Рубовладелска държава отслабнала и била разпокъсана на отделни самостоятелни държави – Ци, Сун, Чу, О, Иуе и Дъра. В продължение на няколко века те водели безкрайни междуособни войни. Които най-често завършвали с гибелта на една от воюващите държави и изчезването и кратко от историческата сцена. Летописците на този период лаконично пишат, че всичко под небето е хаос, а войната е въпрос на живот и смърт за държавата. Основна професия на всички и главно средство за постигане на политическите цели. Тя се водела от големи, добре въоръжени и обучени армии, предвождани от професионални военни. Нямало генерали, които да умират в леглата си. Напразно великият философ Конфуций обикалял държавите и се опитвал да убеди управниците да се откажат от силовата политика и да се върнат към добрия път на просвещението, по който вървели техните предшественици, царете мадреци. Начело на вояващите държави стояли владетели, изцяло погълнати от борбата за власт и надмощие над съперниците си. Ако не победели, ще ли да ги победят, поради което политиката от позиция на силата нямала разумна альтернатива. Били образовани и живеели в разкош, като разсеивали скуката си в харемите си сред танцорки, акрубати и музиканти и с екзотична кухня. Подкупът, лъжата и измамата били основни средства в дипломацията. Процъфтявали шпионажът и интригите. В съобща била практиката управници и военноначалници да изменят на владетелите си и да отиват да служат на техните врагове. Общественият ред се пазал от жестоки закони. Според които няколко хиляди престъпления се наказвали със смърт или усъкътяване. Търговията завладяла столиците им. Заможните търговци продавали сол, коприна, желязо, сушена риба и всичко друго, което човек можел да пожелае, а свободното си време прекарвали в музикални зали, ресторанти и в публични домове или залагали на бой с петли, надбягвания с кучета или на игра с топка, футбол. Единствено безработните селени, които били девет-десети от населението, обработвали неуморно на земята, хранели и поели всички и воювали ли, воювали. А на какво посвещавали времето си учените мъже, или тези, които днес наричаме интелигенция? Предлагали услугите си в управлението, дипломацията или като съветници по военни въпроси. Ако съветите им са окажели добри, били щедро възнаграждавани, ако ли не, жестоко наказвани за неортодоксалните си идеи. Помагали на владетелите си да решават на отложните си държавни дела, като измисляли правила за вътрешно управление и средства за осъществяване на външната политика. А значението на тези две неотменими страни на всяка политика било толкова съдбонусно за всяка държава, колкото и днес. И целта им като цяло била същата да запазят и укрепят държавата, като увеличат нейната мощ и влияние за сметка на враговете и кратко, истински или потенциални. В тези условия интелектуалният елит е творил идеи по всеки въпрос на управлението на държавата и е сложил своя отпечатък върху реалната политика. Сунза, известен пълководец и военен съветник на владетеля в държавата, очевидно е бил един от избраниците, в чието съвети владетелите са се вслушвали. Той не бил моралист и приемал превратностите на своето време като неизбежна реалност, но едновременно с това се стремял да ги съвмести с човешката природа и човешката мъдрост. За него използването на военни средства е допустимо само тогава, когато всички други средства са изчерпани, войната се подчинява на определени правила и изисквания. А умението да се побеждава е издигнато франк на изкуство, чието първо изискване е да не воюваш, ако можеш да го избегнеш. Всяка мисъл на автора е съпроводена от коментари и обобщения на известни китайски императори, философи и военачалници, живели през различни векове. Което прави четивото изключително увлекателно и като чели ни връща в света на приказките. Но не оставайте с погрешно впечатление, зад тази ефирна повърхност наистина се крият изворите на човешката мъдрост. И не оставите лъковете, стрелите, бойните колесници и военните термини да ви заблудят, вникнете в философията на древния мъдрец и военен мислител и ще. Откриете един нов свят, толкова древен, колкото и съвременен. Свят, в който всички искат едно да победят, но като че ли само Сундзе е прозрял истината. Поставете се на мястото на някой от неговите полководци, вместо за бой се подгответе да постигнете поредната цел. Внимателно подберете самишлениците и съюзниците си, проучете и отстранете всичко онова, което може да ви попречи, поемете разумен риск, без нито за миг да изпускате инициативата и тогава победата ще ви се усмихне. И нека, както за стотици поколения, Четенето на тази перла на човешката мъдрост се превърне в истинско преживяване за вас. Вместо биография, Сунза родом от държавата ци, благодарение на книгата си за изкуството да се побеждава успял да получи аудиенция при Халу, княз на държавата Халу казал, прочетох, господине, три на 10 глави, които сте написали. Можете ли да проведете малък експеримент по командване на войските? Сунза отговорил, мога. Хало попитал, можете ли да го осъществите с жени? Сунза отговорил, мога да направя от всеки човек, който да е той, добър войник. Князът, на когото били омръзнали обичайните придворни забавления, изпратил да извикат от двореца 180 красиви жени. Сунза ги разпределил на два отряда и назначил за техни командири двете любими наложнички на княза. Научил ги как да държат алебардите. След това ги попитал, знаете ли къде се намира сърцето. Коя е лявата и дясната ви ръка и къде е гърба ви? Жените отговорили, знаем. Сун заказал: Когато ви дам командата мирно или ударя веднъж по барабана, гледайте право пред себе си в посока на сърцето. Когато кажа наляво или ударя два пъти по барабана, гърдите ви застават там. Където е била лявата ръка, когато кажа надясно или ударя три пъти по барабана, там, където е била дясната. Когато кажа кръгом или ударя четири пъти по барабана, Гърдите ви застават там, където са били гърбовете ви. Жените рекли, разбрахме. Когато тези команди били обявени, орадията на палача били извадени и поставени на видно място, като предупреждение за строгостта на наказанието, ако заповедите не бъдат изпълнени. Тогава Сун за три пъти подал команди и пет пъти ги разяснил, след което ударил по бараба на командата надясно. Жените избухнали в смях. Сун зарекал: Ако заповедите не са ясни и командите не са добре обяснени, това е грешка на командира. След това той повторил още три пъти заповедите и ги обяснил още пет пъти, и накрая ударил на барабана сигнала за обръщане наляво. Жените пак прихнали да се смеят. Сун зарекал: Ако инструкциите не са ясни и командите не са категорични, това е грешка на командира. Но когато те са обяснени, а не се изпълняват в съответствие с военните закони, това е престъпление от страна на офицерите, тогава той наредил да обезглавят командирите на двата отряда. Князът Ноу, който наблюдавал занятието от терасата на двореца си, видял, че любимите му наложнички ще бъдат екзекутирани. Той се ужасил и изпратил веднага един слуга с посланието, вече знам, че генералът може да ръководи войски. Без тези наложнички няма да ми бъде сладка храната. Моля да не ги екзекутират. Сунза отговорил. Вашият слуга вече бе назначен за командващ и когато командващият е начало на армията, той може да не изпълнява всички заповеди на владетеля. Той наредил двете жени, командвали отрядите, да бъдат обезглавени за назидание. След това поставил следващите по старшинство за командири. Повторил сигналите с барабана и жените се обръщали наляво и надясно, напред и назад, клекали и ставали всички в строго подчинение на издадените нареждания. Не посмели да вдигнат и най-малкия шум. Тогава Сундзе изпратил да уведомят княза, сега войските са обучени и дисциплинирани. Князът може да направи преглед и да ги инспектира. Те ще изпълнят всяка заповед на княза, дори ако трябва да минат през огън и вода. Князът науказал, генералът може да се отегли в покоите си и да почива. Не желая да инспектирам войските, Сунза рекал, князът обича само празните приказки. Той не е способен да ги прилага на дело. Тогава Халу оценил способностите на Сунза като командир и го направил полководец на войските си. Сунза разбил силната държава на Запад и Завзалин. На север той всявал страх от Си и Цин. Държавата о се прославила сред феодалните владетели и могъществото и кратко нараствало благодарение и на неговите победи. Повече от век след смъртта на Сунза живял някой си Сунпин, който бил роден между Оичуан. Сунпин бил потомът на Сундза и учил военна теория заедно с Пан Чуан. Пан Чуан служил в държавата Юе и получил длъжността командващ от княза Хой. Той разбрал, че способностите му отстъпвали на тези на Сунпин, и тайно пратил доверен човек да го повика. Когато Пин дошъл, Пан Чуан, опасявайки се, че е помалко достоен, изпитал ревност и му скруил фалшиво обвинение. На Сунпин били отсечени ходилата. Лицето му било дъмгосано и бил хвърлен в тъмница. Посланник от си пристигнал в Талян, столица на държавата Юе, и тайно се срещнал със Сунпин, който бил обявен за престъпник. Посланникът на Ци го счел за необикновена личност и тайно го отвел със себе си в Ци. Тиенци, главнокомандващ армията на Ци, бил доволен от него и го посрещнал като гост. Тиенци често залагал на конни надбягвания заедно с принцовете на Ци. Сунпин забелязал, че състезаващите се коне не се различавали особено един от друг. Те били от три класи, първа, втора и трета. Виждайки това, Сунпин казал на Тиенци, заложете в това състезание, вашият слуга ще ви помогна да спечелите. Тиенци му повярвал и се разбрал с княза и принцовете да заложат по хиляда жълтици в състезанията. Когато се готвил да наброи парите, Сунпин казал, постави най-слабия си кон срещу най-добрия от неговите. Твоя най-добър, срещу неговия втори по сила, а втория си по сила, срещу най-слабия от неговите. Трите надбягвания минали и макар Тиенци да не спечелил първото, неговите коне спечелили другите две места, а с това и хиляда жълтици от княза. След това Тиенци представил сунпин на княз Уей, който се съветвал с него по военни въпроси и го направил офицер в щаба си. По-късно, когато държавата Йо е нападнала държавата чел, Чао се обърнала с молба за спешна помощ от си. Князът наци Ци поискал да назначи Сунпин за главнокомандващ. Сунпин благодарил и отказал с думите, тъй като преди аз бях затворник, това няма да е подходящо, тогава Тиенци бил назначен за главнокомандващ, а Сунпин – за началник на неговия щаб. Сунпин пътувал в товарен фургон и правил плановете си, докато седял вътре. Тиенци поискал да поведе армията си навътре в държавата Чао. Сумпин му казал, който иска да разплета обърканото и заплетеното, не хваща изведнъж цялото кълбо. По същия начин, за да се реши изходът от една битка, не трябва да се хващат алебардите. Нанеси удар склиняване в бойния ред на противника или по някое незащитено място. А когато противниците стигнат до задънена на улица, ситуацията ще се разреши от само себе си. Сега Юе и Чо се нападат една друга. Леките им подразделения и ударните им сили са на бойното поле и със сигурност са отслабени. одума дома им старците и слабите са изтощени. Няма нищо по-добро от това бързо да настъпим към Талян, вземайки главните комуникации и пътища и по пътя да нападнем столицата, докато е незащитена. Тогава Юе ще трябва да остави на Мира Чо, за да се спаси. Така с един удар ще вдигнем обсадата на Чо и същевременно ще поженем плодовете от разгрома на Юе. Ти си изпълнил този съвет. В резултат на което армията на Юе напуснала хан Тай и нападнала ци край Гуилин, където войските на Юе били напълно разбити. Петнадесет години по-късно Юе в съюз с Чел нападнала хан. Хан поискала спешно помощ от Ци. Князът на Ци наредил на Тиенци да настъпи направо към Талян. Главнокомандващият на Юе, Панчуан, научавайки за това, напуснал хан и се върнал в своята държава. Армията на Ци вече била пресекла границата и се движала на запад. Тогава Сумпин казал на Тиенци, войските на трите държави Цин, Хан Ила и Чел, са обикновено свирепи, храбри и мразъци. Те смятат войните наци за страхливци. Разумният боец ще вземе предвид това обстоятелство и ще планира стратегията си така, че да се възползва от него. Според изкуството да побеждаваш, ако армията бърза, за да спечели преимущество от столи, мярка за дължина, равна на 576 м, Бел Прев. Командирът на Авангарда ще бъде заловен, ако разстоянието е 50 ли. Само половината от войските ще стигнат критичната точка. Той заповядал, след като армията на Ципрекуси границата и влезе в Юе, първата вечер да бъдат запалени 100 000 огъня за приготвяне на храна. На следващата нощ – 50 000 и на третата – 30 000. Пан Чуан бил в поход вече 3 дни и много се зарадвал, винаги съм мислил, че войските наци са страхливци. Те са в страната ми само от 3 дни и вече повече от половината им войници и офицери са дезертирали. С тази мисъл той оставил назад тежко уражената си пехота и колесниците и продължил да прави форсирани преходи само с леко въоръжените си ударни сили. Сумпин пресметнал, че пан Чуан ще пристигне в Малин вечерта. Пътят към Малин е тесен и от двете страни има много плесури и дефилета, където могат да се разполагат войски в засада. Сумпин обелил кората на едно голямо дърво и написал на ствола му, пан Чуан ще умре под това дърво. Тогава той разположил най-добрите стрелци от армията си с 10 000 арбалета в засада от двете страни на пътя и им наредил щом вечерта видят огън, всички да стрелят по него. Панчуан наистина пристигнал потъмно и като видял надписа на дървото, запалил факла да го прочете. Още преди да свърши, десетте хиляди стрелци изстреляли едновременно стрелите си и армията на Юе била напълно объркана. Панчуан разбрал, че е в изходица и че армията му ще бъде разбита. Тогава той сам си прерязал гърлото и издахвайки, рекал, и аз допринесох този нещастник да се прослави. Сумпин, възползвайки се от тази победа, напълно унищожил армията на Юе и пленил престоло наследника шен, след което се върнал в ци. Така Сунпин спечелил световна слава и поколения си предавали едно на друго неговата стратегия. Ключовете към победата. Сун зарече: Едно войната е отжизнена важност за държавата, въпрос на живот или смърт, път към оцеляване или гибел. Това налага тя основно да бъде проучена. Личуан – древнокитайски капацитет по военните въпроси, чието основни произведения са запазени и до днес. Оръжията са играчки на злата поличба. Войната води до сериозни последствия, възможността хората да започнат война без необходимия размисъл буди безпокойство. Две следователно преценете е от гледна точка на петте фундаментални фактора и направете сравнение с седемте елемента, изброени по долу. По този начин ще можете да оцените същността и кратко. Три първият от тези фактори е моралното влияние, вторият – природните условия, третият – теренът, четвъртият – ръководството, петият – доктрината. Чан Ю, древнокитайски историк и критик, написал биографии на сто генерали. Систематичният ред, даден по-горе, е напълно ясен. Когато се събират войски, за да се накажат грешниците. Религиозният съвет първо преценява доколко благоволението на управниците към поданиците им съответства на доверието на техните народи към тях. След това доколко са подходящи различните сезони на годината и най-накрая, трудностите, които може да създаде топографията. След цялостното обсъждане на тези три въпроса се назначава генерал, който да осъществи нападението. След като войските преминат границата, отговорността за съблюдаване на законите и заповедите пада върху генерала. Четири под морално влияние аз разбирам установяването на такава хармония между народите и техните водачи, че те да ги следват в живота и в смърта. Чамио, когато владетелят се отнасе към народа великодушно, справедливо и честно и му се доверява, армията ще бъде един на духом и с радост ще служи на предводителя си. Книгата на промените гласи, в щастието да преодоляват трудностите народите забравят опасността от смъртта. Пет под природни условия аз разбирам взаимодействието на природните сили, влиянието на зимния студ и на лятната жега и провеждането на военните операции в съответствие с сезоните на годината. Шест под терен разбирам разстоянията, дали теренът може да се прекоси лесно или трудно, дали е открит или недостъпен и шансовете за живот или смърт. Мей учен известен древнокитайски поет и историк, 100260 го отнее автор на историческите хроники за династията Тан. Когато ръководите войски, е важно предварително да познавате условията на терена. Знаеки разстоянията, можете да възприемете план за преки или за обходни действия. Ако знаете дали лесно или трудно ще прекусите терена, можете да прецените предимствата от използването на пехота или кавалерия. Ако знаете къде теренът е труднодостъпен и къде е открит, Можете да прецените най-подходящия брой на необходимите ви сири. Ако знаете къде ще дадете бой, ще можете да прецените кога да се съсредоточат или разделят войските ви. Седем под ръководство разбирам качествата на генерала, каквито са мъдростта, искреността, човечността, храбростта и строгоста. Личуан Тези качества са добродетелите на генерала. Затова армията го нарича високоуважаемия. Тому известен древнокитайски поет. 80352 годне е, секретар на Великия съвет на империята. Ако е мъдър, командващият е в състояние да оцени променещите се обстоятелства и да действа в съответствие с тях. Ако е искрен, неговите войници няма да се съмняват, че наградите и наказанията са заслужени. Ако е човечен, той обича човешкия род, проявява разбиране към другите и оценява тяхното прилежание и труд. Ако е храбър, той побеждава като се възползва без колебание от всяка благоприятна възможност. Ако е строг, войските му са дисциплинирани, защото изпитват страхопочитание към него и се боят от наказание. Шен името му не е отбелязано в древнокитайските исторически хроники, рече. Ако генералът не е храбър, той няма да може да превъзмогне колебанията си или да сътвори велики планове. 8. Под доктрина аз разбирам организацията, контрола, присвояването на подходящи звания на офицерите. Регулирането на пътищата за снабдяване и осигуряването на основните материали, използвани от армията. 9. Няма генерал, който да не е чувал за тези пет фактора. Тези, които ги овладеят, побеждават. Онези, които не ги овладеят, губят. 10. Следователно при изготвянето на планове вземете предвид следните елементи, преценявайки ги с най-голямо внимание. Единадесет. Ако установите кой управник има морално влияние. Кой военачалник е поспособен, коя от армиите ще се възползва от предимствата на природните условия и терена? В коя от тях разпоредбите и заповедите се изпълняват по-добре, кои войски са посилни? силни Чамю, яки колесници, бързи коне, храбри бойци, остри оръжия, така че когато чуят барабаните да бият за нападение, те са щастливи. А когато чуят гунговете да бият от бой, се разгневяват. Този, който има такава армия, е силен. Дванадесет, кой има по-добре обучени офицери и войници. Тои съставител на енциклопедичен труд с раздели по политическа економия, управление на държавата, военно дело, национална сигурност и дъра. Присвоена му била висока благородническа титла, назначен за велик пазител на империята, след смъртта си е обявен за светец. Тогава владетелят вън каза, ако офицерите не са свикнали с тежки учения, те ще са разтревожени и колебливи по време на битка. Ако генералите не са напълно подготвени, те вътрешно ще треперят, когато се изправят срещу врага. 13. И кой награждава и наказва така, че всички да се получат. Тому С никое наказание или награда не бива да се прекалява. 14. Тогава аз ще мога да предвидя, кой ще спечели и кой ще загуби. 15- Ако генералът, който прилага моята стратегия, бъде назначен, той със сигурност ще победи. Задръжте го. Ако назначите някой, който не я възприема, той със сигурност ще загуби. Уволнете го. 6 на 10, След като оцени предимствата на моите планове, генералът трябва да създаде условия, които да допринесат за тяхното осъществяване. Под условия разбирам, че той трябва да използва без отлагане преимуществата, с които разполага, и по този начин да контролира баланса на силите. 7 на 10 Цялото военно дело се основава на заблудата. 18 за това, когато си силен, престори се на слаб, когато си боеспособен, симулирай пасивност. 19, когато си наблизо, направи да изглежда, че си далеч, когато си далеч, че си близо. 20 подхвърли на врага примамка, за да го подлъжеш, престори се на объркан и го нападни. Тому, генералът ли му отдържавата, че опуснал на свобода стада от добитък заедно с пастирите им? Стом войските на Сюнну, китайско наименование на хуните, Бел, Пръв, напреднали, той се престорил, че отстъпва. Оставики след себе си няколко хиляди от хората си, все едно, че ги изоставя. Когато ханът научил за това, той се зарадвал и начало на големи сили се насочил към това място. Лимо групирал по-голямата част от силите си на десния и левия фланг, влязал в ръкопашен бой, смачкал хуните и избил над сто хиляди техни конници. 21. Когато врагът се съсредоточава, гответе се за нападение. Където е силен, избягвайте го. 22. Разгневи неговия генерал и го объркай. Личуан, ако генералът е раздразнителен, властта му може лесно да се подкопае. Характерът му е неустойчив. Чаню, ако вражеският генерал е твърдоглав и избухлив, оскърбете го и го разгневете така че да се ядоса и обърка и безразсъдно и без всякакъв план за действие да тръгне срещу вас. 23 престори се, че изпитваш чувство на малоценност, и насърчавай неговото високомерие. Тому, към края на династията Цин, мотун от народа Сюнно за пръв път установил своя власт. Източните хубили силни и изпратили посланици за преговори. Те казали, искаме да получим коня на тума, който може да пробяга хиляда ли. Мотун се допитал до съветниците си, които викнали в един глас, конят, който може да пробяга хиляда ли. Най-ценното нещо в тази страна. Не им го давай. Мотун отговорил, защо да ми се свиди един кон за съседа. И изпратил коня, малко след това източните ху изпратили пратеници, които казали, искаме една от принцесите на хана. Мотун поискал съвет от приближените си, които гневно казали, източните ху са безбожници. Сега те искат дори принцеса. Призоваваме те да ги нападнеш, Мтун казал, как да ми се свиди една млада жена за съседа, и дал жената. След известно време, източните хо се върнали и казали: Ти имаш хиляда ли неизлзвана земя, която ние искаме. Мотун се допитал до съветниците си. Някои казали, че ще е разумно да се даде земята, други, че не. Мутун се разгневил и казал: Земята е основата на държавата. Как може да я даваме, и всички, които дали такъв съвет, били обезглавени? Тогава Мутун скочил на коня си, разпоредил всички, които изостанат, да бъдат обезглавени и внезапно нападнал източните ху. Те го презирали и не се били подготвили. Той ги нападнал и ги унищожил. Тогава Мутун се обърнал на запад и нападнал Юти. След това анексирал Луфан на юг и на Хлулфиен. Той напълно си възвърнал земите на предците на Сюннум които преди това били завоивани от цинския генерал Ментиен. Ченхао, Хао, името му не е отбелязано в древнокитайските исторически хроники. Дай на противника млади момчета и жени, за да го омаеш, и скъпоценни камъни и коприна, за да възбудиш амбициите му. 24. Дръжте го под напрежение и постепенно го изтощавайте. Ли Чуан, когато врагът изпитва успокоение, изтощи го, без да разбере. Тому, към края на управлението на династията Хан, след като Цао разбил Люпей, Пей избягал при Юан Шао, който извел войските си, за да даде бой на Цао Тиен Тиенфан, един от офицерите от штаба на Юан Шао, казал: Цао е майстор на военното дело, срещу него не можем да излезем неподготвени. Няма по-добра тактика от това да протакаме нещата и да го държим на разстояние. Вие, генерале, би трябвало да се укрепите в планините и покрай реките и да удържите четирите провинции. Вън от страната създайте съюзи с силни управници, вътре, следвайте аграрно-военна политика. Става дума за създаването на селскостопански военни колонии в отдалечените райони, в които войниците и семействата им живеели постоянно. Част от времето те отделяли за обработването на земята, а останалото – за военно обучение и при необходимост – за военни действия. Бел, Прев, след това подбери елитни войски и ги групирай в специални части. Използвай местата, където врагът е неподготвен, прави постоянни набези и не го оставя и на мира южно от реката. Ако дойде да помогне на десния си фланг, нападни левия, като реши да подкрепи левия, нападни десния, изтощавай го, като го караш постоянно да обикаля от едно място на друго. Ако отхвърлиш тази победоносна стратегия и решиш да рискуваш всичко само в една битка. После ще бъде прекалено късно да се разкайваш. Иоан Шао не последва този съвет и бе разбит. 25. Когато е обединен, раздели го. Чамю, един път заби и клин между суверена и неговите министри, при друг случай го откъсни от съюзниците му. Накарай ги да се подозират взаимно, така че да се изпълнят с недоверие един към друг. Тогава можеш да круиш планове срещу тях. 26. Нападни го, където не е подготвен, удари го когато не очаква. Хойен Си, името му не е отбелязано в древнокитайските исторически хроники. Лицин от Тан предложил 10 плана, които да бъдат използвани срещу Сеосие, и цялата отговорност за командването на армиите била възложена на него. На 8-я месец той събрал войските си при Гуиджоу. Тъй като било сезон на есенните наводнения, водите на река са запреливали и пътищата през трите дефилета били опасни, Сеосие бил сигурен че Лицин няма да тръгне срещу него. За това и не се подготвил. На деветия месец Лицин поел командването на войските и се обърнал към тях, от първостепенна важност във всяка война е изключителната бързина. Не мога да си позволя да пропусна нито една благоприятна възможност. Сега ние сме съсредоточили силите си, а се е дори не подозира. Възползвайки се от това, че реката е излязла извън бреговете си, ние ще се появим неочаквано под стените на неговата столица. Както казват, когато удари гръм, няма време да си запушиш ушите. Дори и да ни открие, той няма да може веднага да измисли план да ни се противопостави и със сигурност ще го пленим. Той настъпил към Илин, се е се оплашил и повикал подкрепление на юг от реката, но те не могли да пристигнат на време. Лицин обсъдил града и сие се предал. Да нападнеш, където врагът не те очаква. Означава, например, да направиш това, което направила към своя край династията Луи. Изпратила генералите Чунхой и Тен Ай да нападнат шу. През зимата, през десетия месец, Ай напуснал Инпин и направил преход над 700 ли през ненаселена местност, прокарвайки пътища през планините и се троейки висящи мостове. Планините били високи, долините дълбоки, и задачата му била изключително трудна и опасна. При това армията почти свършила провизиите си и била близо до гибелта. Теней се увивал в килини и така се търкалял надолу по склоновете. Генерали и офицери се катерили, хващайки се за корените и клоните на дърветата. Преодолявайки пропастите като ятариби, войските напредвали. Теней се появил най-напред пред вратите на Чан Юфшуимаму, генералът, който трябвало да го защитава, се предал. Теней обезглавил Джугачан, който оказал съпротива при Емиенчу. И продължил настъплението си към Ченто. Князът на Шу Люшан, се предал. 27. Това са ключовете на стратега към победата. Не е възможно всичко да се обмисли предварително. Мей очен. Когато се срещнеш с врага, реагирай на изменящите се обстоятелства и намери най-подходящи средства. те могат да бъдат обсъдени предварително. 28. Така че ако преценките Направени в храма преди началото на бойните действия, сочат победа, то е защото пресмятанията показват, че силите на тази страна са по-големи от тези на врага и кратко, ако сочат загуба, то е защото пресмятанията показват, че тя е по-слаба. С много пресмятания може да се спечели, с малко – не може. Колко е по-малък шансът за победа на този, който не пресмята изобщо? По този начин аз изследвам ситуациите и виждам ясно изхода от всяка битка. Практиката. Сун зарече. рече. Едно в повечето случаи военните операции изискват хиляда колесници, теглени от по четири бързи коня, хиляда фургона, покрити с кожа. Теглени също от по 4 коня и 100 000 войници с ризници. Тому, в древния бой с колесници покритите с кожа колесници са били и леки, и тежки. Последните са били използвани за превозване на алебарди, оръжия, военно снаряжение, ценности и униформи. Една колесница вози трима офицери и сризници, съпровождат е 72ма пехотинци. Към тях има 10 готвачи и слуги, 5 души, които се грижат за униформите, 5 коняра, които обезпечават фуража, и 5 има, които събират дърва за огрев и намират вода. 75 човека на една лека колесница, 25 на един товарен фургон, а двете заедно образуват една рота от 100 души. Двештон провизиите се транспортират на хиляда Разходите от дома и на бойното поле, за издръжката на съветници и гости, стойността на материали като лепила и лак, на колесниците и бронята ще възлязат на хиляда жълтици на ден. Ако тези пари са на лице, може да се събере войска от 100 хиляди души. Личуан Когато армията воява на чужда земя, хазната от дома се изпразва. Тому В армията съществува ритуалът на приятелски посещения от васални владетели. Затова Сун заговори за съветници и посетители. Три, победата е главната цел на войната. Ако дълго време не се удържа победа, оръжията се притъпяват, а бойният дух спада. Когато войските атакуват градове, силата им ще се изчерпи. Четири, когато армията започне продължителна кампания, ресурсите на държавата ще се окажат недостатъчни. Чаньо. Военните кампании на император от династията Хан се проточиха без всякакъв резултат и след като хазната се изпразни, той издаде декрет за отстъпление. Пет Когато оръжията ти са притъпени, страста угаснала, силата изчерпана, а хазната изпразнена, съседните владетели ще се възползват от твоите затруднения, за да действат. И дори да имаш мъдри съветници, никой няма да може да ти предложи добри планове за бъдещето. Шест По този начин, докато сме чували за пагубна прибързаност по време на война, още не сме видели една изкусна операция, която да се е проточила. Тую. атаката може да не се отличава с находчивост и остроумие, но трябва да се проведе с свръхестествена бързина. 7. За това никога не е имало продължителна война, от която някоя страна да е спечелила. Личуан, пролетните и есенните хроники гласят, войната е като огън, тези... Които не оставят оръжията на страна, ще бъдат унищожени от тях. Осем. Така че онези, които не могат да разберат опасностите от използването на войските, са еднакво неспособни да разберат и начините, по които могат да спечелят от тях. Девет посветените в тайните на воденето на война не се нуждаят от втори набор на войници, нито от повече от едно снабдяване с нарежение. Десет те носят цялото снаряжение от родината, разчитат на снабдяване с провизии от врага. Така армията най-добре се обезпечава с храни. Единадесет, когато една страна обеднее вследствие на военните си операции, това се дължи на транспортните разходи на далечни разстояния. Превозването на продоволствие на големи разстояния води до осиромашаване на народа. Чан -ю. ако армията трябва да се снабдява с жито от разстояние хиляда ли, войските ще изглеждат гладни. 12. където се намира армията, цените са високи, когато цените се повишават. Благосъстоянието на народа намалява. Когато благосъстоянието намалява, селечеството ще бъде облужено с нови данъци. Чалин не е отбелязан в историческите хроники. Където се събират войски, цената на всяка стока се повишава, защото всеки лъмти за извънредни печалби. Тринадесет изтощени, си засходвани доходи, домакинствата в централните равнини ще обеднеят напълно и 70 от богатството им ще бъде погълнато. Личуан, ако войната се проточи, Мъжете и жените ще са недоволни, че не могат да се бракосъчетават, и ще страдат от бремето на снабдяването на армията. 14% правителствените разходи, причинени от счупването на колесници, смъртта на коне, износването на брони и шлемове, арбалети и стрели, копия, щитове, товарни животни и фургони, ще възлязат на 60% от общите разходи. 15 мъдрият генерал се грижи войските му да се хранят за сметка на врага. Защото една крина от провизиите на врага се равнява на 20 от неговите. 100 кг от фуража на врага се равнява на 20 пъти по-толкова от неговия. Чамю, при транспортирането на провизии на разстояние от 1020 единици зърно ще са необходими за доставката на една единица до армията. Ако трябва да се прекоси труден терен, ще са необходими и още повече. 16. Причината, поради която войските убиват врага, е, че са разярени. Хойен си, когато армията на Ян опражила цимовци, те отрязали носовете на всички пленници от Си. Хората от Си разгневени и организирали отчаяна защита. Тиен Тан изпратил свой таен агент, който казал: Ние сме изплашени, че вие, хората от ен, ще изровите останките от нашите предци от гробовете им. Това ще ни хвърли в ужас. Армията на Ен веднага започнала да осквернява гробовете и да гори труповете. Защитниците на Циму наблюдавали всичко от стените на града и със сълзи на очи молели да ги пуснат да нападнат врага, защото я роста удесеторила да силите им. Тиентан знаел, че вече войските му са готови и нанесал съкрушително поражение на Ян. Седем на десет те вземат плячка от врага, защото искат богатство. Тому, в края на управлението на династията Хан, Тусеен, префект на Цинжуо, нападнал бунтовниците от Куейчоу, Пуян, Панхун и други. Той влязъл в Нанхай, унищожил три техни лагера и взел много плячка. Обаче Панхун и неговите привърженици все още били многобройни и силни, докато войските на Тосеен, вече забогатели и високомерни, нямали и най-малкото желание да се бият. Сеен казал, Поян и Панхун са бунтовници от 10 години. И двамата са добре обучени за нападение и защита. Това, което трябва да направим е да обединим силите на всички префектури и тогава да ги нападнем. За сега ще оставя войските да ловуват. След което те масово тръгнали да гонят дивеч, още щон тръгнали, Сен се тайно пратил хора да изгорят казармите им. Събраните от тях богатства напълно изгорели. Когато ловците се върнали, нямало и един от тях, който да не заплаче. Тосен казал, богатствата и стоката на Поян и на тези, които са с него. Са достатъчни да направят богати няколко поколения. Вие, господа, сте способни на много повече. Това, което загубихте сега, е сам малка част от онова, което ви чака там. Защо се тревожите за него? Когато войските чули това, те се разгневили и поискали да се бият. Тосен наредил да нахранят конете и хората и рано сутринта те нападнали лагера на бунтовниците. И Анли Хун не били подготвени. Войските на Тусеан провели яростна атака и ги унищожили. Чамю, в тази имперска династия, когато великият основател наредил на генералите си да нападнат Шу, той разпоредил във всички завзети градове и провинции от мое име да се изпразнят хазните и обществените складове, за да са доволни офицерите и войниците. Държавата иска само земята. 18, следователно, когато в сражение с колесници плениш повече от 10, Награди тези, които са пленили първата. Смени вражеските знамена с твои, разбъркай пленените колесници със своите и ги включи в боя. Девет на десет отнася и с пленниците добре и се грижи за тях. Чан ю. към всички пленени войници трябва да се отнасеме с великодушие и искренност, така че да могат да бъдат използвани от нас. Двадесет това е, което се нарича да спечелиш битка и да станеш посилен. 21. Следователно главното във войната е победата, а не продължителните операции. И затова генералът, който разбира военното дело, е повелител на съдбата на народа и господар на съдбата на нацията. Хоенси, си Трудностите да бъде назначен командир днес са същите, каквито са били и в древността. Стратегията Сун зарече: Едно обикновено най-добрата политика по време на война е да превземеш една държава непокътната, да я запазиш е по-важно, отколкото да я разориш. Личуан, не давайте награди за убийства. Два да плениш връжеската армия е по-важно, отколкото да я унищожиш, да плениш непокътнати батальон, рота или отделение от пет човека е по-важно, отколкото да ги унищожиш. Три, защото да спечелиш 100 победи в 100 битки не е върхът на изкуството. Върхът на изкуството е да покориш врага без бой. Четири, следователно това, което е най-важно във войната е да атакуваш стратегията на врага. Тому, великият владетел каза, този, който най-добре преодолява трудностите, прави това преди те още да възникнат. Този, който блести с победите над враговете си, триумфира още преди да възникне за плахата. Личуан, атакувайте плановете на врага още в тяхното възникване. В края на управлението на династията Хан, Коусун обкръжил Каучун. Чун изпратил своя офицер по планиране на операциите, Хуан Фуан да преговаря. Хуан Фуан бил арогантен и груб. Колсун го обезглавил и съобщил на Као следното, «Вашият щабен офицер се държа неприлично. Аз го обезглавих, ако искате да се предадеше, направете го веднага. В противен случай отбранявайте се», същия ден Чун изоставил укрепленията си и се предал. Всички генерали на Колсун се обърнали към него. Може ли да попитаме, вие убихте неговия пратеник и въпреки това го накарахте да предаде града? Как стана това? Косун казал, Хуан Фуан бе сърцето и гръбнакът на Каучун, най-близкият му съветник. Ако бях запазил живота на Хуан Фуан, той щеше да изпълни плановете си, но след като го убих, Каучун изгуби смелостта си. Казано е, върховното постижение на война е да се атакуват плановете на врага. Всички генерали казали, това надхвърля способността ни да вникваме в нещата. Пет. Следващото най-важно нещо е да разториш съюзите му. Туйо, не допускай враговете ти да се съюзят. Васи. си, проучи съюзите му и намери начин да ги осуетиш или развалиш. Ако врагът има съюзници, проблемът е сериозен, а позицията на врага – силна, ако той няма съюзници, проблемът е незначителен, а позицията на врага – слаба. 6 Следващото най-важно нещо е да атакуваш армията му. Чалин не е отбелязан в историческите хроники. Великият владетел каза, този, който търси победата с извадени мечове, не е добър генерал. Ванси, древнокитайски учени държавник, автор на редица критичния сета по исторически и военни въпроси. Битките са опасна работа. Чан Йо, ако не можеш да осуетиш плановете му в зародиш или да разстроиш съюзите му, когато предстои да се осъществят, наостри мечовете си за спечелване на победа. Едно, най-лошата политика е да се атакуват градове. Нападай градове, само когато няма друга альтернатива. Осем, да се приготвят защитени фургони и да се приведат в готовност необходимите оръжия и снаряжение, изисква поне три месеца. Да се натрупат насипи от земя пред стените ще отнеме още три месеца. 9. ако генералът не може да сдържи нетърпението си и нареди на войските си да се катерят по стените като мравки, Една трета от тях ще загинат, без градът да бъде превзет. Толкова са гибелни тези нападения. Тому, в края на управлението на династията уа император Тайо повел стохилядна армия да нападне при Тай генерал Цънци от Императорът Импературът поискал от Цънци вино. Цанци му изпратил запечатан съд, пълен с Урина. Тайо се разярил и веднага нападнал града, заповядвайки на войските си да се катерят по стените и да влязат в ръкопашен бой. Труповете на убитите стигнали до върха на крепостните стени, като след един месец останали живи по-малко от половината от хората му. Десет така тези, които са изкусни във воденето на война, побеждават вражеската армия без бой. Те завземат градовете му, без да ги штурмуват, и разрушават държавата му без продължителни операции. Личуан, те побеждават със стратегия. В края на управлението на династията хан владетелят на Цан, Цанкун, Обкръжил бунтовниците, ял край Юану. но в течение на няколко месеца не можел да превземе града. Офицерите и войниците му се разболели и се покрили с язви. Князът на Тунхай казал на Цанкун: вие сте натрупали войски и сте обкръжили врага, който е готов да се бие до смърт. Това не е стратегия, трябва да вдигнете обсадата. Когато разберат, че имат изход, те ще побягнат и ще се пръснат. След това всеки селски стръжер ще може да ги излови. Цанкун послушал съвета му и превзел Юано. Единадесет целта ви трябва да бъде да превземете под небесната империя непокътната. Така войските ви няма да се изтощават и успехът ви ще бъде пълен. Това е изкуството на настъпателната стратегия. 12- следователно изкуството да ръководиш войските изисква, когато съотношението на силите е едно към десет във ваша полза, обкръжете врага. 13. Когато имате петкратно превъзходство над Него, нападнете Го. Чамю, ако силите ми са пет пъти по-големи от тези на врага, аз го безпокоя по фронта, изненадвам го от към гърба, създавам напрежение от изток и нанасям удар от запад. 14. Когато имате двойно превъзходство, разединете силите Му. Тую. Ако превъзходство от две към едно не е достатъчно, за да контролирате положението, използвайте отвличащи вниманието маневри за разделяне армията на врага. За това великият владетел каза: Ако не можете да повлияете на врага да раздели силите си, не сте готови да обсъждате оригинални тактически действия. 15. При еднакви сили можете да влезете в бой. Хоенси, при такива обстоятелства само способният генерал може да победи. 16. Ако сте по-малко на брой, Бъдете готови да отстъпите. Тому, ако твоите войски не са равни на неговите, временно избягва и първоначалния му натиск. Може би по-късно ще можеш да се възползваш от някое негово слабо място. Тогава се надигни и се и за победа с всички сили. Чаню, ако врагът е силен, а аз съм слаб, временно се оттеглям и не влизам в бой. И ще се погрижа способностите и храбростта на генералите и ефективността на войските ми да са равностойни. Ако моите войски са в боен ред, а тези на врага объркани, ако моите са боеспособни, а неговите обесърчени, тогава, дори и той да ме превъзхожда числено, аз мога да дам бой. 7 на 10, а ако си неравностоен във всяко отношение, стреми се да го избягваш, защото малката армия е само плячка за посилната. Чан Йо. Менциус каза, малките положително не могат да се мерят с големите, нито пък слабите, са силните, нито малцина, с мнозина. 18. В този смисъл генералът е защитникът на държавата. Ако тази защита е всеобхватна, държавата със сигурност ще бъде силна, ако е недостатъчна, държавата положително ще бъде слаба. Чан Йо, великият владетел каза, суверенът, който назначи човек, подходящ за службата, процъфтява. Този, който не успее, ще бъде сразен. 9 на 10 има три случая, в които един управник може да докара нещастие на своята армия. Двадесет да заповяда настъпление, без да съзнава, че армията не може да настъпи, или да заповяда отстъпление, без да съзнава, че тя не трябва да отстъпи. Това се нарича да препънеш армията. Чалин, настъплението и отстъплението на армията трябва да се ръководи от генерала в съответствие с преобладаващите обстоятелства. Няма по-голямо зло от заповедите на Суверена, идващи от неговия дворец извън театъра на военните действия. 21 да участва в ръководството на войските, без да разбира от военни работи. Това води до объркване на офицерите. Цъл-цъл княз на Юе 155200 155 е, известен още като великият основател на династията, обявен за светец след смъртта му, последовател на Сунца. Той си спечелил славата на пълководец, който не бил загубил нито една битка. Армията не може да се ръководи по правилата на етикета. Тому. Що се отнася до благоприличие, закони и разпоредби, армията има свой собствен кодекс, който обикновено следва. Ако те се уеднаквят с тези, използвани при управлението на държавата, офицерите ще се стъписат. Чанио, великодушието и справедливостта могат да се използват при управлението на една държава, но не и при администрирането на една армия. Целесъобразността и гъвкавостта се използват при ръководството на армията, но те не могат да се прилагат при управлението на държавата. 22 да поема отговорност, без да разбира от проблемите на командването. Това предизвиква съмнение в умовете на офицерите. Васи, ако някой, който не разбира от военни въпроси, бъде изпратен да участва в ръководството на армията, тогава всяко действие ще предизвиква разногласия. Общо неудовлетворение и цялата армия ще бъде като кон с прерязани сухожилия. Неслучайно Пейто подаде петиция до трона, за да отстрани армейския наблюдател, само тогава той успя да умиротвори Цълчо. В 870 на Пейто в качеството си на министър-председател отправя петиция до императора да отзове изпратения при него инспектор, който се месел във военните работи. Армейските инспектори по онова време се изпълнявали ролята на политически комисари. Чаню в близкото минало царедворци са били използвани за инспектори на армията и точно тук е грешката. 23. Ако армията е настроена подозрително, съседните владетели ще ти причиняват неприятности. Това се има предвид в поговорката «Обърканата армия дава победата на друг». Ман името му не е отбелязано в древнокитайските исторически хроники. Великият владетел каза «Този, който не е наясно с целта си, не може да се противопостави на врага». Личуан. Неподходящ човек не бива да се назначава да командва. Лис Янджу, първият министър на Чео, каза, Чел Куа може само да чете книгите на баща си и все още не може да се поставя променящите се обстоятелства. Сега ваше величество само заради името му го прави главно Това е все едно да залепите ключовете на лютнята и да се опитате да я настроите. 24 има пет обстоятелства, при които може да се предскаже победа. 25 ще победи този, който знае кога може да се сражава и кога не може да победи. 26 ще победи този, който знае как да използва и големите, и малките сили. Тую. по време на война има обстоятелства, при които мнозина не могат да нападнат малцина, и други, при които слабите могат да надвият силните. Ще победи този, който може да се възползва от такива обстоятелства. 27 ще победи този, чието сили са обединени около една цел. Тойо, тогава Менциос каза, подходящият сезон не е толкова важен, колкото предимствата на терена, те пък от своя страна не са толкова важни, колкото хармоничните човешки взаимоотношения. 28. Ще победи този, който е благоразумен и изчаква в засада врага, който не е предпазлив. Хао, създайте непобедима армия и изчакайте момента, когато врагът ще бъде уязвим. Хоен Си един благородник каза, да разчиташ на случайността и да не се подготвиш е най-голямото престъпление, да се подготвиш предварително за всякаква изненада е най-голямата добродетел. 29 ще победи този, чието генерали са способни и в работата, на които не се бърка суверенът. Тойо, тогава владетелят Ван каза, да назначава полководци е работа на суверена, да решава дали да даде битка е работа на полководеца. Ван си! Един владетел с благороден характер и интелигентност трябва да може да разпознае най-подходящия човек, да му възложи отговорности и да очаква резултати от него. Хоенси, си, по време на война на всяка крачка може да настъпят сто промени. Когато е възможно, настъпвай, когато виждаш, че това е трудно, отстъпвай. Да се каже, че при такива обстоятелства генералът трябва да чака команди от своя суверен, е все едно да уведомиш началника си че искаш да загасиш пожар, докато заповедта да го сториш пристигне, пепелта ще е истинала. А някои твърдят, че трябва да се консултираш и с армейския инспектор по тези въпроси. Това е все едно да строиш къща край пътя, като се съветваш с минаващите. Естествено така работата никога няма да свърши. Да поставиш иозди на един способен генерал, като в същото време очакваш той да се справи с хитър противник. Е все едно да вържеш черна ханска хрътка и да я караш да хваща бързо ноги зайци. Къде е разликата? 30 по тези пет признака може да се разпознае победата. 31, за това казвам, познайте врага, познайте и себе си, дори в 100 битки никога няма да изпаднете в опасност. 32, когато не познавате врага, но познавате себе си, вашите шансове да загубите и да победите са равни. 33, когато не познавате нито врага, нито себе си, във всяка битка със сигурност ще бъдете в опасност. Личуан Такива хора се наричат луди бандити. Какво могат да очакват те, освен поражение? Диспозицията Сун зарече: Едно, в древността опитните бойци отначал оставали уязвими и изчаквали момента врагът да стане уязвим. Две, непобедимостта зависи от теб самия, уязвимостта на врага, от него самия. Три, следователно тези, които владеят изкуството да побеждават, могат да станат непобедими, но не могат да направят противника си наистина уязвим. Ме е очен, мога да направя това, което зависи от мен, но не мога да се осланям на това, което зависи от врага. Четири ето защо казват, че човек може да знае как да победи, но не може да го стори със сигурност. Пет непобедимостта се заключава в отбраната, възможността за победа, в настъплението. Шест на този, който се отбранява, не му стигат силите, но той настъпва когато силите му са в излишък. Седем този, който е изкусен в отбрана, потъва сякаш в земя, онзи, който е майстор на настъплението, напада сякаш от седмото небе. Така си способен едновременно да се защитиш и да спечелиш пълна победа. Тойо, майсторите на отбраната разчитат най-вече на такива препятствия като планини, реки и предпланини. Те не дават на врага да разбере къде да атакува и се правят, сякаш са потънали в девета земя. Майсторите на настъплението разчитат най-вече на сезоните и на предимствата на терена, те да използват пожарите и наводненията в зависимост от ситуацията. Не дават на врага да разбере къде ще го нападнат и връхлитат върху него като гръм от ясно небе. Осем, Да предвидиш победа, която всеки може да предвиди, не е върхът на изкуството. Ли Чуан Когато Хан Син унищожил държавата чео, той излязал от клисората на кладенеца и пристигнал на полесражението преди закуска. Събрал генералите си и им казал: Ще ядем, след като разбием армията на чео. Генералите му били унили, но се престорили, че са съгласни. Хансин подредил армията си, като реката останала в тила на войските му. Войските на чео се покатерили по окупите си и виждайки това, се разсмели и почнали да му се подиграват. Генералът на хан не знае как да подреди войските си. След това Хансин разбил армията на чело и след закуската разпоредил да обезглавят владетеля Ченан. Това е пример за положение, което повечето хора не могат да разберат. По този начин Хан Син поставил армията си в полето на смъртта. Той изгорил лодките си и разбил казаните за готвене. Реката била зад гърба му, армията начал пред него. Хансин Син трябвало или да победи, или да се удави. Девет да победиш в битка и да те приветстват като майстор не е върхът на изкуството, тъй както не се иска особена сила да вдигнеш една перушинка. Не е признак на остро зрение да различиш Слънцето от Луната и свидетелство за остър слух да чуеш грамотевицата. Да спечелиш битка с тежък бой или с късмет не е доказателство за изкуство. Десет в древността владеещите изкуството да воюват са побеждавали врага, който е бил лесен за побеждаване. Врагът е бил лесно побеждаван, защото предварително били създадени подходящи условия. Единадесет за това победите, спечелени от истинския майстор на изкуството да побеждава. Не са му спечели нито слава на мадрец, нито похвали за храброст. Томо, победата, която не е спечелена в открит бой, не се цени от обикновените хора. Нейният автор не печели слава за прозорливостта си, защото още преди да е окървавил меча си, връжеската държава вече се е предала. Хоенси, си, когато победиш врага си без бой, кой ще те признае за храбър? 12. Това е победа на онзи, който не допуска грешка. А да не допускаш грешки, значи, че каквото и да правиш, винаги осигуряваш победата си. Ти побеждаваш един вече разгромен враг. Ченхао, при планирането никога не предприема и безполезни действия, при стратегията – безплодни стъпки. 13 следователно изкусният командир заема позиция, в която не може да бъде разбит и не пропуска възможност да нанесе поражение на врага си. 14 по този начин победоносната армия печели победите си. Преди да влезе в бой, армията, обречена да загуби, се сражава с надеждата да победи. Тумо, владетелят лицин от Йо е каза, най-високите изисквания към един генерал са ясното виждане, хармоничните му отношения с войската, далновидната стратегия, съчетана с прозорливи планове, разбирането на значението на сезоните и способността да оценява човешкия фактор. Генерал, който не може да прецени възможностите си или не владее изкуството да предприема навременни действия и да проявява гъвкавост, ще настъпи колебливо. Когато пред него се открие възможност да нападне противника, оглеждайки се наляво и надясно, неспособен да изработи план. Бидейки лековерен, той ще се довери на несигурни сведения, вярвайки днес на едно, утре, на друго. Боязлив като лисица и в настъпление, и в отстъпление, той ще разпилее войските си. Каква е разликата между неговите действия и хвърлянето на невинни хора във вряла вода или огън? Не е ли все едно да поведем крави и овце да ги изядат вълците или тигрите? Петнадесет владеещите изкуството да побеждават са се отдали на учението дао изпазват законите и за това могат да разработят стратегията на победата. Тому, дао е пътят към човечността и справедливостта, законите са разпоредбите и институциите. Тези, които са изкусни във воденето на война, отначало възпитават у себе си човечност и справедливост и почитат законите и институциите на своята страна. По този начин те правят своите страни непобедими. 16-следователно елементите на изкуството да се побеждава са: първо, измерването на пространствата. Второ, преценката на количествата. Трето, изчисленията. Четвърто, сравненията. Пето, шансовете за победа. 70. Измерването на пространствата зависи от терена. Осемнадесет количествата зависят от измерванията, изчисленията от количествата, сравненията от изчисленията, а победата от сравненията. Хоенси. Теренът включва разстоянията и релефа, измерванията с изчисления. Преди армията да тръгне в поход. Се правят изчисления за степента на проходимост на вражеската земя. Има ли преки и обходни пътища, числеността на войските му. Количеството на военното му снарежение и състоянието на бойния му дух. Въз основа на тези изчисления се преценява дали може да бъде нападнат врагът и едва тогава се мобилизира населението и се събират войски. 19 на 10 на, на истинските ценности победоносната армия е като воденичен камък срещу зранце-жито, разбитата армия – като зранце-жито срещу воденичен камък. 20 армията на победоносния генерал в бой прилича на води в бент които напират и веднъж освободени, помитат всичко по пътя си. Това наричам диспозиция. Чан присъщо на водата е да избягва височините и да се устремява към ниското. Когато се разруши бент, водата се разлива с непреодолима сила. Войската е като вода. Възползвайте се от неподготвеността на врага, нападнете го, когато не очаква. Избягвайте силните и атакувайте слабите му места и никой няма да може да ви се противопостави тъй като ще сте като вода, която се разлива в празно пространство. Мощта, Сун за рече, едно общо взето да управляваш много хора е същото, като да управляваш малко. Той е въпрос на организация. Чан ю. за да се управлява войска, първо трябва да се определят задълженията на генералите и техните помощници и да се установи числеността на редовите подразделения. Един боец е единица, двама – двойка, трима – тройка. Двойка и тройка правят пяторка, което е отделение, две отделения правят по голямо отделение. Пет такива отделения – взвод, два взвода – рота. Две роти – батальон, два батальона – полк, два полка – групировка, две групировки – бригада, две бригади – армия. Всеки е подчинен на повисше и контролирани стоящия. Всеки е добре обучен, така че може да се управлява армия от 1 милион души така, както се управляват на Колцина. Термините съответстват на композицията на китайската армия от онова време, поради което не отговарят на значението им днес. Българските термини са подбрани така, че да съответстват във възможно най-голяма степен на тях. Бел ред Двена да ръководиш мнозина е същото, както да ръководиш малцина. Това е въпрос на построяване в боен ред и на сигнализация. Чан Йо, когато се ръководи голяма войска, Нейните части се намират на големи разстояния и нито ушите чуват, нито очите виждат добре. Затова на офицерите и войниците се дават команди за настъпление или отстъпление с удари на гонгове и барабани. Така нито храбреците ще се хвърлят в атака сами, нито страхливците ще побягнат. Три армията издържа на вражеската атака без да бъде разбита, благодарение на действията на обикновени и специални сили. Личуан Силите, които се изправят лице с лице срещу врага в фронтален бой, са обикновените, тези, които го обхождат с маневри и нападат по фланговете, са специалните сили. Нито един пълководец не може да изтръгне преимущество от врага, без да използва специалните сили. Хоенси, си, карам противника да смята обикновените ми сили за специални, а специалните за обикновени. Нещо повече обикновените сили могат да превърна в специални и обратното. Четири пример за действие са войските, хвърлени като воденичен камък върху яйце, които го помитат, както пълното заема пръзното. Цел-цел, използвайте най-силното за нападение срещу най-податливото. Пет в повечето случаи използвайте обикновените сили за започване на боя, специалните сили използвайте за победа. Шест бойните възможности на тези, които владеят използването на специалните сили, са безкрайни като небето и земята неизчерпаеми като теченията на великите реки. Седем — те свършват и започват отново, циклични като движенията на слънцето и луната. Умират и се раждат отново, повтарят се като отминаващи сезони. Осем – музикалните тонове са само пет на брой, но техните мелодии са толкова много, че човек не може да изслуша всичките. Девет – основните цветове са само пет на брой, но техните съчетания са толкова много, че човек не може да си представи всичките. Десет ароматите са само пет на брой, но техните съчетания са тъй разнообразни, че човек не може да опита всичките. Единадесет в битката участват само обикновените и специалните сили, но техните комбинации са безброй, никой не може да възприеме всичките. Дванадесет защото тези две сили се възпроизвеждат взаимно, тяхното взаимодействие е също така безкрайно, както на съединените един с друг пръстени. Кой може да определи къде свършва единият и къде започва другият? Тринадесет, когато бойната река влачи камъни, прави го по инерция. 14 ястребът прекършва тялото на плячката си с един удар на клюна, тъй като добре е избрал момента. Тойо, поразете врагата и бързо, както се околът се стрелва към целта си. Той чупи гръбнака на плячката си, защото е изчакал подходящия за удар момент. Движението му е пресметнато. Петнадесет така устремът на опитния във водене на война е неотразим, а атаката му, точно пресметната. 16 потенциалът му е като наопанът до край арбалет, времето на удара избира спускането на стрелата. 17 поради сблъсъка на войските и си битката изглежда хаотична, но в нея няма безпорядък, войските сякаш се въртят като мелници в кръг, без да могат да бъдат спрени. Личуан, в битката всичко изглежда объркано. Но знамената и флаговете показват разположението на войските, а ударите на гунговете дават командите. 18. Привидното объркване е израз на добър ред, привидният страх, на храброст, привидната слабост, на сила. Тому, горното значи, че ако някой иска да симулира смут, за да заблуди противника, самият той трябва да е дисциплиниран. Само тогава може да симулира объркване. Този, който иска да се престори на страхлив и да издебне противника си от засада, трябва да бъде храбър, защото само тогава може да симулира страх. Този, който иска да мине за слаб, за да го подцени противникът му, трябва да бъде изключително силен. Само тогава може да симулира слабост. 9 на 10 редът или безпорядъкът зависят от организацията, смелостта или страхът, от обстоятелствата, силата или слабостта, от диспозицията. Личуан когато войските спечелят добра позиция, страхливецът се превръща в храбрец, ако е загубят, смелите стават страхливци. В изкуството да се побеждава няма фиксирани правила. Те могат да се изработят само според обстоятелствата. Двадесет така тези, които знаят как да накарат противника да действа, създават ситуация, с която той е принуден да се съобрази, примамват го с нещо, на което той не може да устои, и соблазнявайки го с привидни изгоди, те го изненадват със съкрушителната си сила. 21. Затова изкусният командир търси победа в конкретната ситуация, а не изисква подчинените му да му е дадат. Хао, Изкусните военни най-вече разчитат на използването на подходящата възможност и на навременността на действията си. Те не прехвърлят бремето на стремежа си към успехи само върху подчинените си. 22. Той подбира хората си, а те разработват дадената ситуация. Ли Чуан. Храбрият може да се бие, внимателният да се отбранява, а мъдрият да съветва. Така няма човек, чието способности да не бъдат използвани. Тому, не искайте постижения от тези, които не са способни на това. Когато Цъл, Цъл нападнал Чан Луфхан Чун, той оставил генералите Чан Лео, Литиен и Ло Цин да командват хиляда души, защитници на Хофей. Цъл Цъл пратил инструкции на армейския комисар Сиети и написал върху плика, да се отвори. Когато се появят бунтовниците, не след дълго пристигнал Сун Джуан от уначало на стохилядна войска и обсадил Хофей. Генералите отворили плика с инструкции и прочели, ако Сун Джуан пристигне, генералите Чан или да излязат да се бият. Генерал да защитава града. Армейският комисар да не участва в битката. Всички други генерали да влязат в бой с врага. Чан е казал, нашият повелител се бие далеч от тук и ако чакаме да дойдат подкрепления. Бунтовниците със сигурност ще ни унищожат. Следователно инструкциите гласят, че преди врагът да се е организирал, ние трябва незабавно да го нападнем, за да неутрализираме превъзходството му и да укрепим духа на нашите войски. След това можем да отбраняваме града. Възможността за победа или загуба се определя единствено от това наше действие. Литияни Чанлео настъпили и победили Сунджуан, с което сломили бойния дух на армията му. Но... Те се върнали, възстановили отбранителните съоръжения и войските се почувствали сигурни. След това Сунджуан 10 дни безуспешно нападал града и накрая се оттеглил. Обсъждайки този случай, историкът Суншен отбелязал, войната сега е въпрос на измама. Колкото до отбраната на Хофей, градът е висял във въздуха, слаб и без надежда за подкрепления. Ако човек вярва само на храбрите генерали, които обичат битките, това ще доведе до беда. Ако ли пък разчита само на унези, които са предпазливи, и изплашените им сърца трудно ще контролират положението. Чаню, най-добрият начин да се използват хората е като и на корисните и глупавите, и на мъдрите и храбрите се възлагат отговорности в унези положения, които им подхождат. Не възлагайте на хората задачи, които те не могат да изпълнят. Подбирайте ги им възлагайте отговорности, съответстващи на способностите им. 23. Този, който разчита на ситуацията, използва хората си в битката, както търкаля камъни или дървени трупи. Отличителната особеност на трупите и камъните е, че на стабилен терен те остават неподвижни, а на нестабилен се движат. Ако са четвъртити, спират, ако са кръгли, се търкалят. 24. Така потенциалът на изкусно управляваните в битката войски може да се сравни с този на кръгли канари. Които се търкалят надолу по планински склон. Тому, за това с малко сила може да се постигне много. Чаню, Лицин каза: На война има три вида ситуации. Когато генералът презира противника си, офицерите му обичат да се бият, амбициите им летят високо като леки облаци в небето и духът им е свиреп като ураган, това е ситуация по отношение на бойния дух. Когато един човек отбранява планинско дефиле, тясно като овчичерва или като вратата на кучешка колиба, той може да се противопостави на хиляда. Това е ситуация по отношение на терена. Когато се възползваш от отпуснатостта на врага, от неговата умора, глад или жажда или нанасеш удар, докато предните му отряди още не са се установили, или армията му е преминала едва на половина реката, това е ситуация по отношение на врага. Следователно, когато се ръководят войски, трябва да се използва ситуацията точно тъй, както се пуска топка надолу по стръмен склон. Приложената сила е малка, а резултатите – огромни. Силните и слабите страни. Сун зарече, рече, едно обикновено този, който пръв пристигне на бойното поле и чака противника, е по-подготвен за бой, който дойде по-късно и направо от движение влиза в бой, е изтощен. Две следователно изкусните във воденето на война отвеждат врага на бойното поле, а не се оставят да бъдат отвеждани там от него. Три, който умее да накара врага да дойде сам, прави това като го изкоши с някаква изгода. А който умее да му попречи да дойде, прави това, като му причинява трудности. Тойо, ако заемете критичните точки по неговите стратегически пътища, врагът не може да проникне. За това владетелят Ван каза, когато котката стои пред дупката на мишката, и 10 хиляди мишки не смеят да излязат, когато тигър пази бруда, 10 хиляди елена не смеят да пресекат. Четири, когато врагът не подозира нищо, направете всичко, за да го изтощите. Когато е добре нахранен, накарайте го да гладува. Когато почива, накарайте го да се движи. Пет, настъпете там, където той непременно ще се появи. Придвижете се бързо там, където не ви очаква. Шест, ако изминете хиляда ли, без да се изморите, това е защото сте преминали местности, без да срещнете противник. Цел-цел, влезте в празното пространство. Удрейте в незащитени места, заобикаляйте местата, които той защитава, изненадайте го, където не ви очаква. Седем, за да сте сигурни, че ще превземете целта, която атакувате, нападайте места, които врагът не отбранява. За да бъдете сигурни, че ще задържите това, което защитавате, защитавайте места, които противникът не атакува. Осем, за това срещу тези, които се изкусни в настъпление. Врагът не знае къде да се защитава, срещу изкусните в отбрана врагът не знае къде да настъпи. Девет не улови милувък, изкусният боец не оставя следа, божествено загадъчен, той не се оставя да бъде чуд. Така той ще стане повелител на съдбата на врага. Хоенси, си, карам врага да смята силните ми страни за слаби, а слабите ми за силни, докато превърна силните му страни в слаби и открие къде е слабото му място. Прикривам следите си. Така че никой да не може да ги различи, спотайвам се, за да не може никой да ме чуе. Десет този, чието настъпление е неудържимо, атакува слабите позиции на врага си, този, който при оттеглянето си не може да бъде преследван, се движи толкова бързо, че не може да бъде настигнат. Чан Ю, идва като вятър, отива си като светкавица. Единадесет когато искам да дам бой, врагът, дори защитен от високи стени и дълбоки ровове. Не може да го избегне, защото нападам позиция, която той трябва да защитава. Дванадесет, когато искам да избегна битката, мога да се защитя само като тегля една черта на земята. Врагът няма да ме нападне, защото го отклонявам от мястото, където би искал да отиде. Тому, Джугален бил на лагер краянпин и наредил на Юелиен и няколко генерали да обединят силите си и да настъпят на изток. Джугален оставил само 10 000 души да отбраняват града. Докато чакал вести. Сама и казал, Джугалян е в града, войските му са малко, той е слаб. Генералите и офицерите му са изплашени. Но духът на Джугален бил висок, както винаги. Той наредил на войските си да сведат знамена, да не барабаните и не ги пускал да се показват на крепостните стени. Отворил четирите порти на града и наредил да се пометат и напръскат улиците. Сама и заподозрял засада и се оттеглил към северните планини. Джугален казал на началник щаба си, сама и си помисли, че готвя засада, и избяга в планините. По-късно сама и разбрал за това и много съжалявал. Тринадесет ако успее да разбера диспозицията на врага, като в същото време скрия своята, ще мога да съсредоточа силите си, а той ще разпръсне своите. А ако аз ги съсредоточавам, докато той ги разделя, ще мога с всички сили да нападна малка част от неговите. По този начин ще получа числено превъзходство и като нанеса удар в предварително избраната точка, ще го поставя в безнадежно положение. Тому, понякога използвам леко въоръжени сили и бързи конници, за да нападна врага там, където не ме очаква, понякога силни стрелци и сарбалети или лъкове, за да заема ключови позиции, да разбъркам левия или да прегазя десния му фланг, да не му давам мира по фронта и да го ударя изненадващо в гръб. Послед бял ден го заблуждавам с намена и флагове, през нощта го обърквам с биене на барабани. След това, треперейки от страх, той разделя силите си, за да се предпази. 14 врагът не трябва да знае къде възнамерявам да му дам бой. Защото ако не знае това, той трябва да се готви за бой на много места. А когато се готви за бой на много места, тези, с които ще трябва да се бия на всяко едно от тях, ще бъдат малко. 15, защото ако укрепи фронта си, тилът му ще бъде слаб, а ако укрепи тила си, фронтът му ще отслабне. Ако укрепи левия си фланг, десният ще бъде уязвим, а ако укрепи десния, ще му останат малко сили на левия. А ако се готви за бой навсякъде, ще бъде слаб навсякъде. Чан Йо, той няма да разгадая откъде всъщност ще се появят колесниците ми или откъде ще излезе кавалерията ми. Или накъде след тях ще се насочи пехотата ми и следователно ще разпръсне силите си. Ще ги раздели и ще трябва да се пази от мен навсякъде. Следователно войските му ще бъдат разпръснати и слаби, а силата му раздвоена и угасваща в жилите му. И там, където реша да вляза в бой, мога да използвам голяма войска срещу изолираните му сили. 16: Този, който има малко войска, трябва да се готви за бой с противника, този, който има много. Предизвиква врага да се готви за бой срещу него. 7 на десет войските на този, който знае кога и къде ще се състои битката, могат да изминат и хиляда ли и да се срещнат на определеното място. Но ако не знае нито мястото, нито деня на битката, левият му фланг няма да може да помогне на десния и обратното, авангардът няма да може да помогне на тила и обратното. Толкова позначимо е това, когато те са отдалечени на няколко десетки или дори само на няколко ли. ту -ю. Изкусните във воденето на война трябва да знаят къде и кога ще се състои битката. Те изчисляват пътищата и определят точната дата. Разделят армията и се придвижват в отделни колони. Тези, които са най-отдалечени, тръгват първи, по-близко разположените тръгват по-късно. Така срещата на войските, изминали хиляди ли, става по едно и също време. По същия начин се събират хората на градския пазар. 18, макар и да знам. Че войските на ЮЕ са многобройни, какво значение има тяхното превъзходство за изхода от битката. Девет на десет за това казвам, че победата може да се изкове. Защото дори когато противникът е многоброен, мога да му попреча да влезе в бой. Чалин, макар врагът да е многоброен, ако не знае военното ми положение, винаги мога да го накарам спешно да се заеме със собствената си подготовка, така че да не успее да планира как да ме нападне. 20. Следователно предугаждай плановете на врага и ще знаеш коя стратегия ще бъде успешна и коя не. 21. Не го оставяй на мира и разкривай начина му на придвижване. 22. Установи диспозицията му и така разкри мястото на битката. 23. Проучи го и разбери къде силата му е голяма и къде не достига. 24. Решаващото ти предимство в разположението на войските е врагът да не може да установи подреждането им. Тогава и най-дълбоко проникналите шпиони не могат да го разкрият, нито най-мъдрите да приготвят плановете си срещу тях. 25 съобразно с подреждането готвя плановете си за победата, но никой, освен щабът ми, не разбира как. Макар всеки да може да види външните аспекти, никой не разбира начина по който кова победата. 26 следователно, когато спечеля победа, аз не повтарям тактиката си а реагирам на обстоятелствата по безкрайно разнообразни начини. 27. Армията може да бъде оприличена на водата, защото както течащата вода избягва високите места и се устремява към ниското, така и армията избягва силните и удря слабите места. 28. Както водата оформя течението си в съответствие с терена, така армията постига победата си в съответствие с със състоянието на врага. 29. Както водата няма постоянна форма, така и на война няма постоянни условия. Тридесет, който може да спечели победата, изменяйки тактиката си в съответствие с със състоянието на врага, може да бъде наречен божествен. 31 едно от пътте елемента никой не преобладава постоянно. От четирите сезона никой не трае вечно. Някои дни са дълги, други къси. А луната последователно расте и намалява. Маневрирането. Сунд зарече, едно обикновено. Когато се наложи да се използва армията, генералът първо получава нареждания от своя суверен. Той мобилизира народа и събира войските, придава на армията хармонично единство и я разполага на лагер. Личуан Генералът получава мандат от суверена си и в съответствие с напътствията на религиозния съвет как да се извоюва победа, почтително приема наказанията, предписани му от небето. Две няма нищо по-трудно от изкуството на маневъра. Рудното при него е да се направи за обиколният път пряк, а бедите да се превърнат в предимство. Три следователно, придвижвай се по заобиколен път и отклонявай врага, като го съблазниш с примамки. Така може да тръгнеш след него, а да стигнеш преди него. Този, който може да го направи, разбира стратегията на преките и обходните пътища за постигане на целите си. Цял цел създай иллюзията, че си далеч. Може да тръгнеш след врага, а да пристигнеш преди него, защото знаеш как да преценяваш и пресмяташ разстоянията. Тому, този, който иска да спечели предимство, поема по околен и отдалечен път и го прави пряк. Той превръща бедата си в предимство. Мами и прави номера на врага, за да стане муден и небрежен, а после бързо напредва. Четири и предимството, и опасността са присъщи на маневъра. Цел-цел. Изкусният ще спечели от него, за неумелия той е опасен. Пет този, който хвърля цялата си армия, за да получи предимство, няма да го постигне. Шест ако изостави лагера си, за да търси предимство, ще изгуби обоза си. Тому, ако той се движи с цялото си снарежение, обозът ще се придвижва бавно и той няма да спечели предимство. Ако остави тежкото снарежение след себе си и продължи слекова уражените сили, има опасност да пожертва снарежението си. Седем следователно ако се оставят ризниците и се напредва бързо, без спиране и денем, и нощем с удвоена скорост за спечелване предимство от столи, командирите на трите армии ще бъдат пленени. Защото най-издръжливите войски ще стигнат първи, слабите ще изостанат и само една десета от армията ще пристигне в местоназначението. Тому, обикновено армията минава тридесет ли на ден, което е един преход. В форсиран марш тя покрива двойно разстояние или два прехода. Армията може да измине столи само ако не спира нито денем, нито нощем. Ако маршът се осъществява с такава скорост, войските ще бъдат пленени. Когато Сунза казва, че ако се използва този метод, само една десета ще пристигнат, той има предвид, че когато няма избор и трябва да се преборите за изгодна позиция, избирате най енергичния човек от десетте да тръгне пръв, а на останалите нареждате да го следват. Така че от 10 000 души избирате хиляда, които ще стигнат до изгрев слънце. Останалите ще пристигат непрекъснато, някои късно сутринта, други по обяд, но така никой няма да пристигне изтощен и отрядите ще се вливат като ручей в река, присъединявайки се към по порано. Ехото от марша им ще ечи непрекъснато. Ако се борите за предимство, то трябва да бъде за критична точка от стратегическа важност. Тогава и един от хиляда ще бъде достатъчен да я е отбранява, докато останалите пристигнат. Осем при форсиран марш от 50 ли командират на предната армия ще падне и само половината от армията ще пристигне в местоназначението. При форсиран марш от 30 ли ще пристигнат само две трети от войските. Девет следователно всяка армия, която се лиши от тежко снарежение, фураж, храна и запаси, ще бъде погубена. Личуан. Защитата на металните стени не е толкова важна, колкото са зърното и храната. Десет тези, които не познават условията в планините и горите, в блатата и тресавищата, не могат да предвождат марша на армията. Единадесет тези, които не използват местни водачи, не могат да се възползват от предимствата на терена. Тому, в за се казва, командирът трябва предварително да проучи картите. За да види опасните места за колесниците и каруците и къде водата е прекалено дълбока за фургоните, проходите през планините са стратегическо значение, основните реки, местоположението на височините и хълмовете, къде горите, тръстиките и папурът са в изобилие. Да се запознае с разстоянията по пътищата, размерите на големите и малките градове, известните и изоставените градове и къде са градините с обилни плодове. Всичко това трябва да се знае както и точното местоположение на границите. Тези реалности генералът трябва да пази в ума си, само тогава няма да пропусне да използва предимствата на терена. Лицин рече, трябва да изберем най-храбрите офицери и тези, които са най-интелигентни и енергични, и използвайки местни водачи, тайно, безшумно и прикривайки следите си, да пресечем планини и гори. Някога правим изкуствени животински крака, които поставяме на стъпалата на войниците, Друг път на шапките им слагаме изкуствени птици и тайно търсим прикритие в буйната растителност. След това се услушваме за далечни звуци и водим непрекъснато наблюдение. Трябва да бъдем съсредоточени, за да можем да се възползваме от възможностите. Наблюдаваме промяната в природните условия, търсим следи във водата, за да видим дали врагът не е пресякал потока, и наблюдаваме раздвижването на дърветата, което свидетелства за приближаването му. Хоенси. Ако получим нареждане за настъпление в непозната земя, където културното влияние не е стигнало и съобщенията са прекъснати, няма ли да ни бъде трудно, ако се хвърлим в нейните дефилета. Ако отида да седна единствена армия, а врагът ме очаква бдително. Защото положението на нападащия и на отбраняващия се различава съществено. Това е още повярно, когато врагът си служи през цялото време с измама и използва множество похвати за заблуда. Ако нямаме планове, ще се хвърли и безразсъдно с главата надолу. Смело преодолявайки опасностите и навлизайки в опасни места, се изправяме пред риска да бъдем пленени или удавени. Напредвайки като пияни, може да бъдем въвлечени в неочаквана битка. Когато спираме да пренощуваме фалшиви тревоги ни държат в напрежение, ако напредваме неподготвени, дебнат ни от засада. Това е все едно да се хвърли армия от мечки и тигри в полето на смърта. А как да се справим с укрепленията на бунтовниците и да ги изгоним от лъжливите им леговища? Следователно на вражеска земя планините, реките, височините, низините и хълмовете, които той може да защитава като стратегически точки, горите, тръстиките, потоците и буйните треви, в които той може да се скрие, разстоянията по пътища и пътеки, размерите на големите и малките градове, на селата, плодородието или безплодието на полета. Дълбочината на напоителните съоръжения, големината на запасите от храни, големината на противостоящата армия, остротата на оръжията, всичко трябва да ни бъде напълно известно. Когато държим врага под око, той може лесно да бъде победен. Дванадесет Войната се основава на измамата. Придвижвай се, когато е изгодно, и променяй обстановката, като разделяш и концентрираш войските си. 13. Когато си на война, бъди бърз като вятъра. Прибавен марш, величествен и спокоен, при нападение се нахвърли и погълни врага като огън. При отбрана, неподвижен и твърд като планина. Бъди непроницаем като облаците и се придвижвай като грамотевица. 14. Когато плечко сваш страната, разделяй войските си. Когато завоюваш територия, разделяй плячката си. Петнадет. Първо прецени ситуацията и едва тогава действай. Да 16. Този, който владее изкуството на прекия и непрекия подход, ще победи. Това е изкуството на маневрирането. 7. На 10, книгата за управлението на войските гласи: тъй като гласът не може да се чуе в битката, използват се барабани и гунгове. Тъй като подразделенията на войските не могат да се виждат добре по време на битката, използват се знамена и флагове. Осемнадесет гонгове и барабани, знамена и флагове се използват за съсредоточаване вниманието на войските. Когато войските се обединят по този начин, храбрите няма да настъпват сами, нито страхливите ще могат да отстъпят. Това е изкуството да се управляват маси от хора. Тому, военният закон гласи, тези, които не изпълняват заповедта да настъпят, и тези, които не изпълняват заповедта да отстъпят, се обезглавяват. Когато Оци се сражавал срещу Цин, един офицер, който преди битката не можел да удържи ентузиазма си, се откъснал напред и се върнал с две отрязани глави. Оци наредил да го обезглавят. Армейският комисар го смамрил и казал, това е надарен офицер, не трябва да го обезглавяваш. Оци отговорил, аз съм сигурен, че той е талантлив офицер, но не се подчинява, след което го обезглавил. Девет на 10. при нощен бой използвайте много факли и барабани, през деня, много знамена и флагове, за да привлечете зрението и слуха на войските към заповедите си. Тому, тъй както големите формирования включват малки, така и големите лагери се състоят от помалки. малки Армиите от авангарда, тила, левия и десния фланг имат свой собствен лагер. Те образуват пръстен около штаба на главнокомандващия, който се намира в средата. Всички лагери обграждат щаба. Аглите са свързани заедно, така че лагерът прилича на съзвездието Пилей. Разстоянието между лагерите не е по-голямо от 100 крачки или по-малко от 50. Пътищата и пътеките се сливат, за да могат войските да маршироват. Окрепленията са едно срещу друго, така че да могат да се подкрепят стрели и арбалети. На всеки кръстопът е построено малко укрепление, върху него са складирани дървета, вътре има тайни тунели. Може да се изкачите по тях с стълба, на върхъсто и стража. Ако след здрачаване стражата чуе удари на барабан от четирите страни на лагера, той подпалва сигналния огън. Така че ако врагът нападне през нощта, той може да влезе през вратите, но навсякъде ще срещне малки лагери, всеки от които енергично се отбранява. Той няма да знае на къде да нападне – на изток, запад, север или на юг. В лагера на главнокомандващия или в по-малките лагери, който първи разбере, че врагът е дошъл, го пуска да влезе. След това одря барабаните и всички лагери отговарят. Във всички малки укрепления се палят сигнални огньове, които осветяват лагера като ден. Тогава офицерите и войските затварят вратите на лагерите, заемат укрепленията и поглеждат противника. Мощни лъкове и арбалети стрелят във всички посоки. Единственото, за което можем да се безпокоим, е, че врагът няма да атакува през нощта, защото тогава без съмнение ще го разбием. Двадесет армията може да загуби духа си, а командират и кратко, храбростта си. Хоен си оцирече, отговорността за милионната армия лежи върху един. Той държи спусъка на духа и кратко. Мей е очен. Ако армията загуби духа си, генералът и кратко също пада духом. Чаню, сърцето е това, с което генералът побеждава. Редати объркването, храбростта и страхът са качества които се командват от сърцето. Изкусният във военното дело първо обесърчава врага си и след това го напада. Той го провокира, за да го обърка и го тормози, за да го изплаши. Така той деморализира врага си и го лишава от способност да планира действията си. 21. Рано сутрин духът на войските е висок, през деня той спада, а при вечер мислите се насочват към дума. 22. Следователно изкусните във воденето на война избягват врага, когато духът му е висок и го нападат, когато той спадне и войниците му са обхванати от носталгия по домовете си. Това се нарича управление на духовния фактор. 23. Когато са в добър боен ред, те очакват объркан противник, когато са спокойни, възбудал противника. Това се нарича управление на умствения фактор. Тому, когато войските са спокойни и твърди, не могат да ги победят обстоятелствата. Хоенси за самотния генерал, който трябва умело да управлява милионна армия срещу враг, свиреп като тигър, предимствата и недостатъците се преплитат. Пред лицето на безбройни промени той трябва да запази мъдростта и гъвкавостта си, да вземе предвид всички възможности. Ако няма силен дух и съжденията му са объркани, как би могъл да реагира на обстоятелствата, без да изпадне в безисходица? Как да решава проблемите, без да се обърка? Когато неочаквано се сблъска с сериозни трудности, как да ги преодолее хладнокръвно? Как да контролира хиляди работи, без да сбърка? 24 на бойното поле способните във воденето на война очакват враг, който идва отдалеч, отпочиналите, починалите, изтощения противник, добре нахранените войски, гладни врагове. Това се нарича управление на физическия фактор. 25 те не влизат в бой с противник, който настъпва с гордо вдигнати знамена. Нито па конзи, чието боен ред впечатлява. Това се нарича управление на фактора на променящите се обстоятелства. 26. Следователно, изкуството да се управляват войски изисква да не нападаш противник, който е заел възвишения, да не го притискаш, когато гърбът му е опрян в хълм. 27. Не го преследвай, когато се преструва, че бяга. 28. Не нападай елитните му войски. 29. Не се поддавай на военните му примамки. Мей е очен. Рибата, която гълта стръвта, се улавя. Войските, които се хванат на примамка, биват победени. Чаню. трите стратегии гласят: Ако сложиш съблъзнател на примамка, със сигурност ще хванеш риба. Тридесет Не се опитвай да спреш враг, който се връща от дома. 31. На обкръжения враг остави пътечка за бягство. Тому Покажи му, че има път към спасението и така създай у него убеждението, че смъртта не е единственият му изход. След това му нанесете удар. Хоенси, когато Цао Цао обкръжил Хокуан, той издал заповед, когато завзема града, защитниците му ще бъдат погребани. Месеци наред градът не се предавал. Тогава Цао Джен казал, когато обръжиш един враг, е важно да покажеш на обсъдените, че има начин да оцелеят. Поради това, което им казахте, господарю, те трябва да се бият до смърт и всеки ще го направи, за да отърве кожата. Градът е силен и има достатъчни запаси от храни. Ако ги нападнем, много офицери и войници ще загинат. Ако продължаваме така, ще загубим много време. Да лагеруваме под стените на силен град и да нападаме бунтовници, решени да се бият до смърт, не е добър план. Цел-цел последвал този съвет и градът се предал. 32 не притискайте противник, който е в безисходно положение. Туйо, принц в отчай рече: Дивите животни, когато са в отчаяно положение, се бият отчаяно. Колко повярно е това за хората! Ако знаят, че нямат избор, те ще се бият до смърт. През управлението на император Суан от хан, челчонку потушавал бунт на племето Чан. Хората от Чан видели голямата му армия, захвърлили тежкото си снарежение и тръгнали да прекусяват жълтата река. Пътят минавал през тесни дефилета и Чунко се придвижвал през тях спокойно и бавно. Някой рекал, ние търсим голямо предимство, а вървим бавно. Чунко отговорил, те са отчаяни. Не мога да ги притискам. Ако върви бавно, те ще вървят дори без да се оглеждат. Ако ги притисна, те ще се обърнат срещу нас и ще се бият до смърт. Всички генерали рекли чудесно. 33. така трябва да се ръководят войските. Деветте променливи фактора. Сун зарече: едно обикновено правилата за водене на война изискват пълководецът да получи нареждане от суверена да събере армията и да съсредоточи силите си. Две не трябва да се лагерува в низини. Три, на големи кръстопътища обединявай силите си с съюзниците си. Четири, не се задържай в пустинни райони. 5. В обкръжен район проявявай съобразителност. Шест в полето на смъртта се сражавай. Седем има пътища, по които не трябва да се върви, има войски, които не бива да се нападат, има градове, които не бива да се штурмуват, има територии, които не бива да се успорват. Васи, по мое мнение, войски, разположени като примамка, елитни и вражески войски, разположени в добър боен ред, не бива да се нападат. Тому. Вероятно това се отнася за враг в стратегическа позиция зад високи стени и дълбоки ровове с изобилни запаси от зърно и храна, чиято задача е да задържи армията ми. Ако нападна града и да го превзема, няма да получа решаващо предимство, ако не успея да го превзема, това със сигурност ще отслаби мощта на армията ми. За това не бива да го нападам. Осем Има случаи, в които нарежданията на Суверена не бива да се изпълняват. Цел-цел. Когато е целесообразно, генералът не бива да бъде ограничаван в действията си от нарежданията на суверена. Тому, във Вейлиотза се казва, оръжията предвещават зло, битката противоречи на добродетелта, генералът е министр на смърта, който не е отговорен пред небесата над него или пред земята под него, пред врага на фронта или пред суверена в тила. Чан -ю. кралят в учай рече, когато виждаш правилния път, действай, не чакай заповеди. Девет генералът, който владее напълно предимствата на деветте променливи фактора, знае как да ръководи войските. Чалин Генералът трябва да разчита на способността си да контролира положението в своя полза, както изискват обстоятелствата. Той не е обвързан от установени процедури. Десет генералът, който не разбира предимствата на деветте променливи фактора, няма да може да използва терена в своя полза, дори и да го познава. Чалин Генералът цени и се възползва от подходящите промени в обстоятелствата. Единадесет при управлението на военни операции този, който не разбира тактиката, проистичаща от 9 променящи се ситуации, няма да може да използва ефикасно войските си, дори и да познава петте предимства. На езика на древните китайци, числото 9 е предел на движението на числата, израз на вечни промени на постоянен преход от едно състояние в друго. В разбирането на Сундза деветте променливи ситуации, означават безкрайни промени, които пълководецът трябва да отчита. Числото 5 има важно място в представите на древните китайци, природата се състои от пет елемента, спектърът, от пет свята, музикалната гама, от пет тона и тна. В този смисъл петте променливи се употребява като множество предимства, от които всеки пълководец трябва да се възползва. Бел, Ред, Чалин Петте променливи са следните. Път, макар и най-късият, не трябва да се използва, ако е опасен и има вероятност от засада. Армията, която може да бъде нападната, не бива да се напада, ако е в безисходно положение и е възможно врагът да се бие до смърт. Град, макар да е изолиран и уязвим, не бива да се напада, ако има вероятност да е добре запасен с провизии, да се отбранява от обучени войски под командването на мъдър генерал. Помощниците му да са лоялни и плановете им неразгадаеми. Територия, макар и да може да се успори, не бива да се напада, ако след спечелването и кратко ще бъде трудно да се защитава или няма да има никакви предимства от завоюването и кратко. Но може да се очаква контраатака и да се понесат жертви. Нарежданията на владетеля, макар че трябва да се изпълняват, не бива да се следват, ако генералът види, че в тях се съдържа опасност от вредна намеса във военните работи от столицата. На тези пет непредвидени случая трябва да се реагира веднага, щом възникнат и според обстоятелствата, тъй като не могат да бъдат уредени предварително. 12. По тази причина в своите размишления мъдрият генерал трябва да вземе предвид и благоприятните, и неблагоприятните фактори. Цел-цел, той разглежда опасностите, които се крият в предимствата, и предимствата, които се крият в опасностите. 13. Вземайки предвид благоприятните фактори. Той прави плана си постижим, вземайки предвид неблагоприятните, той решава как да преодолее трудностите. Тому, ако желая да получа предимство над врага, трябва да видя не само в какво се състои самото предимство, но най-напред да предвидя как врагът може да ми навреди, ако го постигна. Хоен си, предимството и неблагоприятният резултат се възпроизвеждат взаимно. Просветените размишляват върху тях 14. Този, който може да сплаши съседите си, го прави, като им нанася е вреди. Чалин, плановете и проектите да се нанесе вреда на противника не се ограничават само с един метод. Понякога трябва да се подмамят неговите умни и способни хора, за да остане без съветници. Или пък може да се пратят предатели в страната му, които да разбият нейната администрация. Друг път трябва да се използва коварна измама. Да се отстранят министрите и да се откъснат от владетеля си, или да се изпратят изкусни занаячии, които да съблазнят народа му да изхарчи богатствата си, или развратни музиканти и танцори, които да променят обичаите му, или прекрасни жени, които да го умеят. Петнадесет той ги изтощава, като непрекъснато ги държи на штрек и ги кара да се бият помежду си, като им предлага нини изгоди. 16. Военната доктрина изисква да разчиташ не на това, че противникът няма да дойде, а на готовността си да го посрещнеш, не на това, че няма да те нападне, а на своята непобедимост и готовност да го победиш. Хойен си, Стратегията на Огласи: Когато светът е в мир, благородникът държи меча до коляното си. 17. Има пет черти на характера, които са опасни за генерала. 18. Ако е безразсъден, може да бъде убит. Тому. Генерал, който е глупав и храбър, е бедствие за войските си. Оцирече, когато хората говорят за генерала, те винаги говорят за храбростта му, а храбростта е само едно от качествата му. Един храбър генерал със сигурност безразсъдно ще влезе в бой, и ако постъпи така, той няма да може да прецени кое му дава предимство. 9 на 10, ако е страхлив, може да бъде пленен. Хойен си, този, който поставя живота си над всичко, ще бъде обзет от колебания. Колебанията у генерала са голяма беда. 20, ако е избухлив, може да го излъжат и да стане за смях. Той, импулсивният човек, лесно се гневи, което може да го погуби. Този, който лесно се разярява, е избухлив, твърдоглав и припрян. Той не взема под внимание трудностите. Васи, това, което е най-съществено за характера на генерала, е неговата уравновесеност. 21, ако има прекалено ранимо чувство за чест. Може да бъде злепоставен. Мей е учен. Този, който прекалено пази репутацията си, не обръща внимание на нищо друго. две, ако е милостив, може да бъде измъчван. Тому, този, който е човечен и милостив и се бои само от жертвите, не може да се лиши от временно предимство заради дългосрочна придобивка и да се лиши от едно, за да спечели друго. 23. Тези пет черти на характера са сериозни недостатъци за всеки генерал, а по време на война се превръщат в нещастие. 24. Разгромът на армията и смъртта на генерала са неизбежен резултат от тези недостатъци. Те заслужават дълбок размисъл. Настъплението. Сун рече – Едно, когато заемаш позиция и си срещнал врага, след като си прекусил планина, дръж се поблизо до долините. Разположи лагера си на възвишение от към слънчевата им страна. Две би се, когато слизаш, не атакувай, когато се изкачваш по височини. Три толкова за заемането на позиция в планините. Четири след като прекусиш река, се разположи на известно разстояние от нея. Пет не пресрещай настъпващия враг на брега, когато той прекусява реката. Ще получиш предимство, ако оставиш половината от силите му да преминат и след това го нападнеш. Хоенси. През пълноводния пролетен период владетелят на Сун повел войските си към Хун, за да нападне армията на Чу. Армията на Сун била построена в боен ред, преди войските на Чу да са завършили форсирането на реката. Военният министр на Сун казал, врагът е многоброен, ние сме малцина. Моля за разрешение да го нападна, преди всичките му войски да са преминали реката. Владетелят отговорил, не бива. Когато армията на Чупре минала реката, но още не била построена в боен ред, министърът отново поискал разрешение да нападне и владетелят отговорил, още не. Когато построят армията си, ще ги нападнем. Армията на Сун била разбита, владетелят ранен в бедрото, а офицерите от авангарда избити. Шест, ако искаш да влезеш в бой, не срещай врага близо до водата. Заеми позиция на възвишение от слънчевата му страна не се движи нагоре по течението, ако очакваш да го срещнеш. 7. това се отнася до заемането на позиция близо до река. 8. пресичай бързо тресавища и мочурища, без излишно да се бавиш там. Ако се сблъскаш с врага в средата на мочурище, заеми позиция близо до трева и вода с дървета в тила си. Девет толкова за заемането на позиции в тресавища. Десет в равнин на местност заеми позиция, която да улесни действията ти с височини от към тила и десния фланг. Бойното поле да е отпред, а тилът ти осигурен. Единадесет така се заема позиция в равнина. Дванадесет в общи линии това са начините, които дават предимство при настаняване на лагер в подобни ситуации. Възползвайки се от тях, Жълтият император победи четирима владетели. В китайската история Хуанди, жълтият император се смята за първия обединител на Китай. Бел прев. 13. Армията предпочита високите места и избягва ниските, радва се на слънчевата светлина и не харесва сянката. Така, грижейки се за здравето на войниците, ще заемеш изгодна позиция. Армия, която не страда от болести, несъмнено ще победи. 14. Когато си близо до възвишения и хълмове, заеми позиция от слънчевата им страна и разположи там десния фланг и тила си. Петнадесет тези методи дават предимство на армията, като се използват даденостите на местността. Шестнадесет щом видиш бурни потоци, небесни кладенци, небесни затвори, небесни примки, небесни клопки и небесни пролуки, бързо се отдалечи от тях. Цял цел бушуващите води в дълбоки планински низини са бурните потоци. Мястото заобиколено от отвесни скали с низина в средата се нарича небесен кладенец. Когато минаваш през планински дефилета, които приличат на покрита клетка или пещера, това е небесен затвор. Теснините, където войските могат да се окажат в капан и откъснати от своите, се наричат небесни примки. Където земята е хлътнала, това е небесна клопка. Там, където планинските проходи са тесни и пътят преминава през низина, има небесна пролука. Седем на десет стой на разстояние от всички тях и прима врага да приближи. Застани срещу тях, а него на да застане с гръб към тях. 18, когато по фланговете на армията има опасни дефилета или езера, обрасли с тръстики и папур, или покрити с гори и ляни планини, Претърси ги внимателно. Защото там се правят засади и се крият шпиони. 19: Когато врагът се спотаива наблизо, той изчаква благоприятен момент да нападне. Когато отдалеч те предизвиква на бой, той иска да те подмами да приемеш бой там. Където е заел благоприятна позиция. 20. Когато видиш, че дърветата се движат, врагът се приближава. 21. Когато срещаш много препятствия в горската растителност, те имат за цел да те заблудят и отклонят от пътя ти. 22. Когато птици излитат в небето, това значи, че врагът те дебне в засада. Когато дивите животни се подплашат и побягнат, той иска да те нападне неподготвен. 23. Щом видиш да се издига прах на стълбове високо в небето, значи идват колесници. Когато прахът се сетели ниско и на широко, приближава се пехота. Тому, когато колесниците и кавалерията се движат бързо, те излизат една след друга, като уловени на въдица риби, и за това прахолекът се издига на високо настроени колони. Чамю, когато армията е в поход, трябва да се изпратят напред съгледвачи, които да разузнаят. Ако видят прахоляка, които вдига врагът, трябва веднага да докладват това на свой генерал. 24, когато прахолякът се вдига на всички страни, врагът влачи дърва за подпалване, когато се появяват и изчезват многобройни малки ивици прах, той разполага армията си на лагер. 25, когато пратениците на врага говорят смирено, но той усилено се готви за бой, очаквай нападение. Чаньо, когато Тиентан отбранявал му, Генерал Цича Отиен го обръжил. Тиентан лично грабна лупатата и купал укрепления заедно с войските си. Изпратил жените и наложничките си във войнишките редици и разпределил личната си дажба между офицерите си. Изпратил най-красивите жени на градските стени да молят врага за милост. Генералът Отиен бил много доволен. Тиентан събрал 24 0 умци и злато и накарал богатите граждани да пратят писмо на генерала Отиен, в което пишело: Градът ще се предаде незабавно. Единственото ни желание е да не хвърлиш жените и любовниците ни в затвора. Армията на ен ликувала и ставала все по-нехайна към задълженията си, и тогава Тиентан извел войските си от града и кратко нанесъл съкрушително поражение. 26. Когато езикът му е дързък и иска да създаде иллюзия, че настъпва, врагът ще се оттегли. 27. Когато пратениците му говорят, сякаш се извиняват, той се надява на отдих. 28. Когато без предварителна договореност иска примирие, врагът круи нещо. Ченхао, ако някой неочаквано иска примирие, то без съмнение положението в страната му взема за страшителен обрат, той е притеснен и круи план който да му даде отсрочка, или знае, че положението ми е уязвимо, и иска да успокои подозренията ми с молба за примирие. След което веднага ще се възползва от моята неподготвеност. 29. Когато леките му колесници излязат напред, а войските му заемат позиции по фланговете им, врагът се готви за битка. Чан прибойния ред, рибени Люспи, колесниците са отпред, пехотата, по фланговете и зад тях. 30. Когато войските му се придвижват бързо начало с бойните си колесници, значи очаква подкрепления. 31. Когато едната половина от войската му напредва, а другата отстъпва, той иска да те подмани и плини. 32. Когато войните му се подпират на оръжията си, те са гладни. 33. Когато носечите на вода пият, преди да я занесат в лагера, войските му страдат от жажда. 34, когато врагът може да спечели предимство, но не го прави, той е изморен. 35, когато птици се събират неета в лагера му, той го е напуснал. Ченхао, Сунза ни показва как да различим истинското и фалшивото у врага. 36. Когато през нощта флагера на врага се вдига шум, него го е страх. Тому, войските му са изплашени и несигурни. Те бойстват за да се успокоят. 31. Когато войските му са объркани, генералът е загубил авторитета си. Ченхао, когато генералът не издава строги заповеди и държането му не внушава уважение, той се смут сред офицерите. 38. Когато знамената и флаговете на врага се движат непрекъснато, той е объркан. Туму, владетелят Джоан от лю разбилци край Чанша, целко е и поискал разрешение да го преследва. Владетелят го попитал защо. Той отговорил: Виждам, че коловозите от колелата на колесниците им са оплетени и че знамената и флаговете им са наведени. За това искам да ги преследвам. 39. Ако офицерите станат избухливи, те бързо се изтощават. Ченхао: Когато генералът преследва ненужни цели, всички се изморяват. Чанил: Когато управлението на войските и заповедите са несъвместими, духът е нисък, а офицерите излизат извън себе си от яд. Четиридесет – когато врагът храни конете си с прусо, хората си, с месо, а войските му нито окачват казаните си за готвене, нито се връщат в укритията си, той е отчаян. Васи: врагът храни конете си с прусо и хората си с месо, за да увеличи силата и издържливостта им. Ако армията няма съдове за готвене, тя няма да яде отново. Ако войските не се прибират в укритията си, те не мислят да се връщат в къщи и очакват решителна битка. 41. Когато войските постоянно се събират на малки групи и си шепнат, генералът е изгубил доверието на армията. 42. Прекалено честите награди показват, че генералът е изчерпал възможностите си, прекалено честите наказания, че е в дълбоко затруднение. 43. Ако офицерите отначало се държат жестоко с хората си, а после се боят от тях, върхът на недисциплинираността в армията е достигнат. 44. Когато вражеските войски имат висок дух и стоят в боен ред дълго време срещу вас, без да влязат в бой и без да се оттеглят, трябва внимателно да оцените положението. 45. На война численото превъзходство само по себе си не е предимство и не бива да се стремите към него на всяка цена. Не настъпвайте, ако разчитате само на военната си мощ. 46. Достатъчно е правилно да прецениш положението на врага и като умело съсредоточаваш силите си, да го победиш. Това е всичко. Този, който не разсъждава и подценява противника си, несъмнено ще бъде пленен от него. 47. Ако накажеш войските си, преди да си спечелил върността им, няма да ти се подчиняват. Ако не ти се подчиняват, трудно ще можеш да ги управляваш. Но дори ако са ти верни, но не използваш наказания, няма да можеш да ги управляваш. 48. Така че командвай ги компетентно и с такт, вдъхновявай ги за прояви на военна доблест и победата ти ще е сигурна. 49. Ако заповедите ти съответстват на променящата се обстановка и на принципите на военното дело, войските ще ти се подчиняват. Ако заповедите ти са несъвместими с тях, няма да ти се подчиняват. Педесет, когато заповедите ти внушават уважение и се изпълняват, между командира и войските му са изградени отношения на взаимно доверие. Местността Сун зарече: едно по своята природа местността може да бъде достъпна, измамна, пресечена, долинна, планинска и отдалечена. Две местност, която и ти, и врагът можете да преминете с еднаква лекота, се нарича достъпна местност с удобни пътища, които се пресичат. Който превзееме височините в такава местност от към слънчевата им страна и осигури пътищата си за снабдяване, ще има предимство в боя. Три местност, от която лесно можем да излезем, но в която трудно можем да се върнем, се нарича измамна. Ако нападнеш неподготвен враг в такава местност, ще го победиш. Ако врагът е подготвен и ти влезеш в бой, но не го победиш, трудно ще се върнеш на старите позиции. Това не е изгодно за теб. Четири местност, която е еднакво неблагоприятна и за врага, и за теб, се нарича пресечена. Природата и кратко е такава, че макар врагът да ми предлага предимство, аз не се поддавам на примамките му и карам да ме последва. Когато половината от войската му направи това, мога да го нападна с предимство. Чан Йо, военното изкуство, на налицин гласи, на терен, който не дава предимство на никоя страна, трябва да подмамиш противника, като симулираш оттегляне. Да изчакаш половината му войска да излезе от нея и да го нападнеш изпреварващо. Пет, ако пръв заема долинна местност в някое дефиле, трябва да блокирам проходите и да изчакам врага. Ако врагът пръв заеме такава местност и блокира проходите, не трябва да го следвам, но ако не ги е блокирал напълно, мога да го последвам. Шест, в планинска местност трябва да заема позиция на слънчеви височини и да изчакам врага. Ако той пръв заеме такава позиция, подмамвам го. Като се оттеглям, но не го следвам. Чаню, трябва първи да заемем позиция в долинна местност, но още по-важно е да направим това в трудните и опасни места. Как може такъв терен да се отстъпи на врага? 7. Когато се намирам в отдалечена от противника местност и силите ни са еднакви, трудно е да вляза в бой и няма да спечеля предимство, ако го нападна в избраната от него позиция. 8. Това са правилата за поведението ни в шесте различни вида местност. Основно задължение на генерала е да ги проучи с най-голямо внимание. Мей е учен, природата на местността е основен фактор, който помага на армията да спечели победа. Девет – когато войските отстъпват в бяг, не се подчиняват, попадат в плен, обхванати са от смут или биват разбити. Това е грешка на генерала. Никой от тези беди не може да се припише на природни сили. Десет – равни други условия, ако войска нападне 10 пъти по-големи сили от нея. Ще отстъпи в бягство. Туму. Когато един трябва да нападне 10, първо трябва да сравним мъдростта и стратегията на противостоящите генерали, да преценим храбростта и страхливостта на войските. Благоприятни ли са природните условия и местността, дали войските са добре нахранени, или са гладни, изтощени или отпочинали? Единадесет Когато войските са силни, а офицерите слаби, армията няма да им се подчинява. Тому тук става дума за подофицери, които са буйни и надменни, и за генерали и командири, които са боязливи и слаби. При сегашната династия в началото на управлението на чанци назначили тиен по запълводец на войските във Вей и му наредили да нападне Вантинчоо. Побил израсъл във Вей, хората там го презирали и всеки ден десетки хиляди души го правили за смях в лагера му. Поне можел да ги обоздае, той останал на позицията си няколко месеца и когато решил да влезе в бой, Офицерите и войниците му са разбягали във всички посоки. Поси прерязал гърлото. 12, когато офицерите са храбри, а войниците, лошо подготвени, армията е в опасност. 13, когато старшите офицери са недоволни и не се подчиняват на заповедите на командира си и при среща с противника беззасъдно влизат в бой, без да са получили заповед, армията загива. цъл цел. старши офицери са непосредствените подчинени на генерала. Ако в пристъп на гняв те нападнат врага, без предварително да преценят силата на двете страни, армията несъмнено е предгибел. 14, когато генералът е морално слаб и не е взискателен към подчинените си, когато в ръководството му и в заповедите му няма яснота, когато няма постоянни изисквания, от които да се ръководят офицерите и войниците, и когато в подразделенията няма дисциплина, в армията цари безпорядък. Чаньо, това е хаос по вина на командира. Петнадесет, когато командирът е неспособен правилно да оцени противника си и използва малки сили, за да нападне големи, или слаби войски, за да атакува силни. Или когато не успее да осигури ударни сили за предната си линия, следва разгром. Цел-цел, при тези условия той командва войски, които ще се разбягат при първа опасност. Хоенси. си, по времето на хан неговите храбреци от трите реки, били необичайно талантливи в бой с мечове наричали елитните ударни части, преодоляващи трудностите, вци, покорители на съдбата, втан, победители. Това са различните наименования на ударните сили, няма нищо по-важно от използването им във военната тактика. Обикновено, когато всички войски са събрани заедно, генералът избира от всяка част най-храбрите и с най-висок дух офицери, които се отличават с бързина и сила и чието воински постижения са над средните. Те се групират в специален корпус като от 10 човека се избира само един, от 10 хиляди – само хиляда. Чанио, използването на елитни части като острие на авангарда е от основно значение за всяка битка. Първо, защото засилват собствената ни решимост, второ, те притъпяват острието на противниковите сили. Шест на десет, когато някое от тези шест условия вземе връх, армията е очаква разгром. Ето защо отговорността на генерала изисква да ги прецени внимателно. 70: особеностите на местността оказват голяма помощ на войските в битката. Следователно умението да се прецени положението на врага, да се пресметнат разстоянията, да се определи степента на трудност на терена и по този начин да се осигури победата са добродетели на изкусния генерал. Който знае това и го приложи, непременно ще спечели, който води бой, без да се съобразява с тях, непременно ще загуби. 18- ако създалата се обстановка обещава победа но владетелят е наредил да не се влиза в бой, генералът може да реши да се бие. Ако ситуацията е такава, че не може да спечели, но владетелят е наредил да се влезе в бой, не е необходимо генералът да се подчинява. 9 на 10 следователно генералът, който в настъпление не търси слава за себе си, а при отстъпление не се страхува от позор. На чиято единствена цел е да защити народа си и интересите на своя владетел, е секъпоценният камък на държавата. Личуан такъв генерал няма лични интереси, тому трудно е да намериш такива. Двадесет, понеже такъв генерал гледа на войниците си като на деца, те ще тръгнат с него и на накрай света. Той се отнася с тях като с любими синове и те са готови да умрат за него. Личуан, ако генералът цени хората си по този начин, ще придобие върховна сила. Така например, когато владетелят на Чука само една дума, войниците му се чувствали като облечени в топли купринени дрехи. Тому, по времето на вояващите държави, когато отсибил генерал, той е дел същата храна и се обличал със същите дрехи, както и последният редник от войската му. Налеглото му нямало дюшек, по време на поход не се качвал на коня си, сам носил резервния си порцион храна. Споделял винаги умората и тежкият труд на войниците си. Чамю, за това военният кодекс гласи, генералът трябва да споделя всички тежести на войнишкия живот. Вляк на жега той не отваря да си, нито пък облича дебели дрехи в зимния студ. На опасните места слиза от коня и ходи. Чака да се изкупаят кладенци за армията и чак тогава пие вода, да се скотви храната за армията и тогава еде. Да се издигнат укрепленията за армията, преди да се укрие сам. 21, ако генералът глези войските си, но не може да ги използва. Ако ги обича, но не може да ги накара да изпълняват командите му. Ако сред тях цари безредие и той не може да ги контролира, те могат да се сравнят с разглезени деца и са безполезни. Чаню, ако си прекалено блък, войските заприличват на своенравни деца и не могат да се използват по предназначение. За това Цао си отрязал косите и по този начин се наказал сам. Добрите командири ги обичат и в същото време се страхуват от тях. Това е всичко. Цел-цел издал заповед да се пазят нивите, но по невнимание изпуснал коня си в една от тях. Той наредил веднага да го обезглавят, но офицерите му го разобедили със сълзи на очи и тогава той се самонаказал по този символичен начин, за да покаже, че пълководецът е също подвластен на военния закон и дисциплината. 22- ако знам, че войските ми могат да нападнат противника, но не знам, че той е неуязвим за нападение, шансовете ми за победа намаляват наполовина. 23 – Ако знам, че врагът е уязвим за нападение, но не знам, че войските ми са неспособни да го атакуват, шансовете ми за победа намаляват наполовина. 24 – Ако знам, че врагът може да бъде нападнат и че войските ми са способни на това, но не разбирам, че не бива да го правя поради особеностите на местността. Шансовете ми за победа намаляват наполовина. 25 – Следователно, когато посветените в изкуството да побеждават воюват, те не правят грешки, в техните действия изобретателността е безгранична. 26. За това казвам, опознай врага, опознай себе си и победата никога няма да ти се изплъзне. Опознай местността и природните условия и тогава победата ти ще бъде пълна. Сражението. Сун зарече, едно, що се отнася до управлението на войски, местността може да бъде разсейваща, погранична, ключова, открита, на кръстопът, сериозна, труднопроходима. Лесна за и смъртоносна. Две, когато феодален владетел се бие на собствена територия, той е в разсейваща местност. Цел-цел. Офицерите и войниците жадуват да се върнат при близките си вкъщи. По тази причина Сун задава на собствената територия своеобразното определение разсейваща или отвличаща вниманието на офицерите и войниците от военните дела. Три, когато едва навлезе в вражеска територия, той е в погранична местност. В някои преводи я наричат лесна, тъй като връщането назад е възможно и войските все още мислят за връщане. Бел ред Четири местността, която предлага еднакви предимства за врага или за мен, е ключова. В някои преводи спорна. Бел ред Пет местността, която е еднакво достъпна за врага и за мен, е открита. Тому Това е равна и широка местност. Достатъчно голяма забитка и за издигане на противостоящи едно на друго укрепления, местност, в която винаги можеш да дойдеш и да си отидеш. 6, когато една държава е заобиколена от три други държави, нейната територия е на кръстопът. Който пръв е завладее, ще получи подкрепата на цялата поднебесна империя. Китайската империя е била наричана Поднебесна или всичко, което съществува под небето. Бел ред. Седем, когато армията навлезе дълбоко във връжеска територия, оставяйки зад себе си много укрепени градове, тя е в сериозна местност. Цел-цел, това е местност, от която е трудно да се върнем. Осем, когато армията прекосява планини, гори. Страмнини или напредва през дефилета, блата, тресавища и въобще по-трудно достъпни пътища, тя е в трудно проходима местност. Девет местност, до която достъпът е труден, а излизането от нея. Мъчително, и където малки вражески сили могат да нападнат големите ми сили, се нарича лесна заображаване. Тому, там лесно се правят засади и всеки може да бъде напълно разбит. Десет местност, в която армията може да оцелее само ако се бие с храбростта на отчаянието, се нарича смъртоносна. Личуан, блокиран от планини отпред и от реки в тила, с привършващи запаси. В такова положение, за да оцелееш... Трябва веднага да влезеш в бой и всяко забавяне крие опасност. 11. следователно не се сражавай в разсейваща местност, не спирай в погранични земи. 12. не нападай враг, който е заел ключова местност, в открита местност не допускай формированията ти да бъдат разделени. 13 в местност, която е на кръстопът, се съюзявай с съседните страни, в сериозна местност, попълни запасите си от продоволствие. 14 в труднопроходима местност настъпвай, в лесна заображаване разсъждавай, в смъртоносна местност се сражавай. Петна в разсеиваща местност укрепвай духа и решимостта на армията. 16 в погранична местност дръж формированията си впряка връзка едно с друго. Мей е очен. В поход само няколкото единици поддържат връзка, при спиране лагерите и укрепените постове са свързани в едно цяло. Седем на местност ускори придвижването на тиловите си части. Чен Хао, значението на горното правило е, че врагът, разчитайки на числеността си, идва да успори тази местност, а аз трябва да използвам всичките си сили, за да го победя. Чан това значи да тръгнеш след врага и да пристигнеш преди него. 18 в открита местност отдели особено внимание на отбраната си. 19 на 10 в пресечена от големи пътища местност укрепва и съюзите си. Чаню, потенциалните си съюзници. Възнаграждавай с скъпоценности и куприни и ги обвързвай с тържествени договори. Строго спазвай тези договори, и тогава може винаги да разчиташ на помощта на съюзниците си. 20 в сериозна местност осигури постоянен приток на провизии. 21 В труднодоскъпна местност, опорито се придвижва и напред. 22 в местност, лесна за опрежаване, блокирай пунктовете за влизане и излизане. Тому според военната доктрина ображаващият трябва да остави пролука на ображените сили, за да им покаже, че има изход и че не трябва да се бият до смърт. После, възползвайки се от това, нанасяш удар. Ако си обкръжен и врагът открие път, за да подмами войските ти, затвори този изход, за да накараш офицерите и войниците си да се бият до смърт. Според една легенда от края на управлението на династията Уей. Шену изпаднал в такова положение и блокирал единствения изход за бягство на войските, задръствайки го с животни на обоза на армията. Войските му се сражавали отчаяно и победили армия от 200 000 души. 23 Смъртоносна местност покажи, че няма шанс за оцеляване. В природата на войниците е да се съпротивляват, когато са обкръжени, да се бият до смърт, когато нямат изход и безусловно да изпълняват командите, когато са отчаяни. 24. Тактическите варианти, подхождащи на деветте вида местност, предимствата на различните позиции за разположение на войските и различните страни на човешката природа са въпроси, които генералът трябва да вземе предвид при всяко едно свое решение. 25. В древността изкусните във воденето на война не допускали предната линия на врага да взаимодейства с тила му, големите и малките му части да си съдействат. Силните войски да подкрепят слабите и командири и подчинени да си помагат един на друг. 26. Когато вражеските сили били разпокъсани, те му пречели да ги съсредоточи, когато били съсредоточени, го обърквали и нарушавали бойния ред на войските му. Ман, постоянно организирай операции за заблуда на противника. Когато те видят от запад, появи се от изток, подмажи го от север, а го нападни от юг. Подлодявай го и го обърквай така че да разпиле е силите си в безредие. Чамю, нанесей му изненадващи удари, където не е подготвен. Нападай го на очаквано с селитни сили. 27. Те са се придвижвали, когато имали изгода от това, спирали, когато по придвижване губело смисъла си. 28. Ако някой ме попита как да се справи с голяма вражеска армия в пълен боен ред, която се готви да го нападне, отговарям, завладей нещо, което той много цени. И тогава ще изпълни желанията ти. 29-бързината е същността на войната. Възползвай се от неподготвеността на врага, мини по неочаквани маршрути и го нападни там, където защитата му е най-слаба. Тому, това обобщава истинската природа на войната и висшето майсторство на генерала. Чаньо, тук Сунза отново обяснява, че най-ценна е божествената бързина. Тридесет общите принципи за водене на война във връжеска територия са че когато сте проникнали дълбоко в нея, армията ви е обединена и отбраняващият се не може да ви победи. 31. Загръби плодовете на плодородните земи, за да снабдиш армията си с достатъчно продоволствие. 32. Грижи се за изхранването на войските, не ги изморявай без нужда. Окрепвай духа им, пази силите им. Направи така, че врагът да не може да разгадая плановете ти за движението на армията. 33 разположи войските в позиция, откъдето няма измъкване, и те ще предпочитат смъртта пред бягството. Защото ако са готови да умрат, кой може да им попречи да победят? Тогава офицерите и войниците обединяват всичките си сили. Изправени пред гибел, те не се боят от нищо, в безисходно положение стават неслумини. Дълбоко във територия територията се обединяват в едно цяло и когато нямат избор, влизат в ръкопашен бой с врага. 34. Така войските без подтик остават бдителни. Без да търси подкрепата им, генералът е има, без да се бори за верността им, той е получава. Без да иска доверието им, го печели. 35. Моите офицери не са особено богати, но не защото презират светските блага, те не очакват да живеят дълго, но не защото не обичат дълголетието. Васи, когато офицерите и войниците се интересуват само от светски блага, те поставят живота си над всичко. 36 в деня, в който армията получи бойна заповед да тръгне в поход, сълзите на седящите попиват в реверите им, сълзите на лежащите се стичат по бузите им. Тому всички имат договор със смъртта. В деня преди битката се издава заповед, победата зависи само от тази битка. Телата на тези, които не са готови да заложат живота си, ще натурят полетата и ще се превърнат в мърша за хищните птици и зверове. 37. Хвърляте ги обаче в безисходна ситуация и те ще проявят легендарната смелост на Джунчу и Цокое. Историческите хроники разказват как Чуанчу убил по време на пир княза на Ло и свитата му с меч, който бил скрит в една голяма риба. Пълководецът на Луцеокое, който загубил три войни срещу държавата си. По време на среща с княза и кратко го заплашил с кинжала си и поискал да върне заграбените земи. Бел ред. 38. Действията на изкусните във воденето на война приличат на светкавичните реакции на змия от планината Чан. Когато я ударят по главата, напада от към опашката, когато я ударят по опашката, напада от към главата, когато я ударят по средата, напада от към главата и опашката. Благодарение на сунд за този израз се утвърждава в китайския език като определение за стремителен и гъвкав отпор на всеки удар. В случая става дума за боен ред при който всички подразделения автоматично се подкрепят и при удар по едно от тях, другото веднага отговаря с контраудар. Бел, ред, 39, ако някой попита, могат ли войските да се подчинят за такава светкавична координация, отговарям, могат. Макар хората от ОИЮ е да се мразят взаимно, ако се окажат в една подмята на отвятъра лодка, те ще си помагат, както лявата ръка помага на дясната. Четиридесет, така че не трябва да се разчита само на спанатите коне или вкопаните колела на колесницата. Преди да се укрепят на дадена позиция, войските поставили колесниците в кръгова отбрана, като леко закопавали колелата им в земята, а конете връзвали на групи около тях. Бел, ред, четиридесет и едно да се постигне общо равнище на храброст е целта на военното изкуство. А чрез правилното използване на особеностите на местността ударните и фланговите подразделения се използват с максимална изгода. Чан, ако се възползвала от предимствата на местността, дори слабите и нерешителни войски могат да победят врага. Още повярно е това, ако те са неустрашими. Фактът, че и едните и другите могат да бъдат използвани ефективно, се дължи на доброто им разположение в съответствие с характера на местността. 42. От генерала се иска да е спокоен и непроницаем, да се владее и да е безпристрастен. Васи, ако е спокоен, той няма да се ядоса, ако е непроницаем, плановете му няма да бъдат разгадани, ако се владее, няма да се обърка, ако е безпристрастен, няма да е непочтен. 43. Той трябва да държи плановете си в тайна от офицерите и войниците си. цъл цел, войските му могат да участват с него в радостта от победата но не и в изработването на плановете за нея. 44 Той забранява суеверните ритуали и така освобождава армията от съмнения в победата. Тогава до момента на смъртта няма да възникнат трудности. цел цел забранете приказките за поличби и свръхестествени преднаменования. Освободете плановете от несигурност и съмнения. Чаню прогонете суеверията. 45 Той променя тактиката си и изменя плановете си. Така че войниците му остават в неведение за истинските му замисли. Чаню, следваните по-рано начини на действие и осъществяваните по-рано планове трябва да се променят. 46. Той променя местата си за лагеруване и напредва по околни пътища и така не позволява на никой друг да разгадае намерението му. 47. От генерала се иска да обедини армията и в критичен момент да я постави в отчаяно положение, от което единственият изход е победата. 48. Той отвежда армията си дълбоко във връжеска територия и там натиска спусъка. Има се предвид, че привежда плановете си в изпълнение. Бел, ред. 49. Той изгаря лодките си и разбива казаните за готвене, води армията си, сякаше стадо овце, първо в една посока, после в друга и никой не знае къде отива. 50. Той определя деня за бой с врага и след като двете войски се срещнат. Отрязва пътя на своята армия за връщане назад, сякаш дърпа стълбата, на която тя стои. 51, който не познава плановете на съседните страни, не може своевременно да подбере съюзниците си, ако не познава условията в планините, горите, опасните дефилета, блатата и тресавищата. Не може да води похода на армията, ако не използва местни водачи, не може да се възползва от предимствата на местността. Генерал, който не е запознат дори с един от тези три фактора, не може да командва войските на владетеля. Цел-цел, тези три въпроса вече са били разглеждани. Причината за да се върне отново към тях е, че той не можел да понася тези, които не могли правилно да управляват войските. 52. Когато владетелят Хегемон нападне мощна държава, той пречи на врага да съсредоточи силите си. Сплашва го с мощта си и не позволява на съюзниците му да се присъединят към него. Мей е очен. Ако успееш да разделиш силите на противника, когато нападаш велика държава, твоите собствени сили ще са предостатъчни и да го победиш. 53 Следователно той не създава силни съюзи и не съдейства за укрепване мощта на други държави. За постигане на целите си разчита на собственото си могъщество. Така той превзема градовете на врага и покорява държавата му цел цел Владетелят Хегемон е княз, който не се съюзява с феодалните владетели. Той разбива съюзите в поднебесната империя и заема властваща позиция в нея. Използва авторитета и добродетелите си, за да постигне целите си. Владетелят Хегемон е предводител на всички други князе в условията на отслабване властта на династията Чо и постоянни междуособни борби между воюващите държави. Бел ред, Туму. Отгорното също следва, че ако не търсиш помощта на съседите си и не правиш планове, основани на целесъобразността, а за постигане на своите цели разчиташ само на собствените си войски, тогава твоите градове могат да бъдат превзети, а държавата ти разрушена. 54 Раздавай награди, без да се съобразяваш с обичайната практика, издавай заповеди без оглед на прецедентите. Така ще можеш да командваш армията като един човек. Чан Ю. Ако кодексът за наградите и наказанията е ясен и лесно приложим, тогава ще можеш да управляваш мнозината, тъй както управляваш малцината. 55. Възложете на войските задачи, без да ги посвещавате в плановете си, използвайте ги за постигане на предимство, без да разкривате проистичащите опасности. Хвърлете ги в опасен бой и те ще издържат, изправете ги пред смъртна опасност и те ще оживеят. Защото само ако бъде поставена в такова положение, Армията може да превърне поражението в победа. 56. Основният въпрос при военните операции е да заблудиш врага, че действаш в съответствие с плановете му. 57. Съсредоточете войските си срещу врага и се опитайте да убиете неговия генерал дори от разстояние ли. Това е умение да се постигне целта по изобретателен и хитър начин. 58. В деня, в който плановете ти за нападение бъдат приведени в действие, затвори проходите. Премахни всички разрешения за преминаване през тях. Прекъсни контактите си с пратениците на врага и поискай и религиозният съвет да благослови плановете ти. 59. Бързо се възползвай от всяка възможност, която врагът ти предостави. Първо заграби онова, което той цени най-много, и после спокойно го изчакай. 60. Военната доктрина изисква да следиш състоянието на врага, за да решиш кога да го сразиш. 61 за това отначало бъди срамежлив като девственица. Щом разбереш слабото му място, стани бърз като заек, и той няма да може да ти се противопостави. Нападението с огън. Сун зарече: Едно има пет начина за нападение с огън. Първият е да се изгори живата сила на противника, вторият запасите му от продоволствие, третият снаряжението му. Четвъртият арсеналите му. И петият да се използват запалителни огнени стрели. Две, за да използваш огън при нападение, трябва да разчиташ на тайни агенти. Цел-цел, разчитай на предатели у врага. чан всички нападения с огън зависят от времето. Три, необходимото за запалване на огън трябва винаги да ти бъде под ръка. чан инструментите и запалителните материали трябва да са подготвени предварително. Четири, има подходящо време и дни за палене на огън. Пет времето е подходящо, когато е твърде горещо. Подходящи са дните, когато Луната огрява съзвездията Стрелец, Алфарес или Чен, тъй като тогава духат силни ветрове. И означава крило, а Чен преграда, но не е ясно за кои съзвездия става дума. Бел ред. Шест при нападение с огън трябва да се реагира на изменящата се ситуация. Седем, когато във вражеския лагер избухне огън, постоянно го поддържай отвън. Но ако войските му запазят спокойствие, търпеливо изчакай и не бързай да нападаш. 8. Когато силата на огъня достигне връхната си точка, ако можеш, нападни го. Ако ли не, изчакай. 9. Ако можеш да предизвикаш пожар във връжеския лагер отвън, не чакай той да избухна отвътре. Избери подходящо време и подпали лагера му. 10. Когато пожарът следва посоката на вятъра, не нападай срещу него. 11. Когато вятърът духа цял ден, той ще отихне през нощта. 12. Армията трябва да бъде обучена на петте различни начина за нападение с огън и да бъде в постоянна бдителност. Тринадесет – Тези, които използват огън при настъпление, са изкусни в атаката. Тези, които използват наводнения, са могъщи. 14. Водата може да изолира врага, но не може да унищожи запасите или снаряжението му. 15. Когато искаш да спечелиш битка и атаката ти да успее, но не използваш тези средства, ти безполезно забавяш изхода от сражението. 16. За това казват, че просветените владетели размишляват върху плановете, а добрите генерали ги прилагат с различни средства и изпълняват. 17. Ако не е в интерес на държавата, не предприемай военни действия. Ако не можеш да победиш, не използвай войски. Ако не си в опасност, не се би. 18. Един владетел не трябва да започва война поради това, че е разгневен, както един генерал не трябва да се бие поради това, че е обиден. Защото гневът му може да бъде сменен от радост, злобата да премине в веселие, но една загинала държава не може да се възроди, нито мъртвите отново да възкръснат. 19. За това просветеният владетел е благоразумен по отношение на войната. А добрият генерал не предприема прибързани действия. По този начин се пази сигурността на държавата и мощта на армията. Има се предвид, че прави всичко възможно да я предотврати. Бел Ред, Тайните агенти Сун зарече: едно когато армия от 100 хиляди души бъде изпратена в далечен поход, финансовото бреме, носено от народа, и разходите на хазната ще възлязат на хиляда жълтици на ден. Ще възникват постоянни вълнения както в страната. Така и извън пределите и кратко. Народът ще бъде изтощен от реквизиции за транспортни нужди, а трудът на 700 000 домакинства ще е нужен за издръжката на армията. Цел-цел, по това време 8 семейства образували една община. Когато едно семейство изпръщало мъжна война, останалите 7 помагали за издръжката му. Затова когато се събирала армия от 100 000, 700 000 домакинства се грижали за издръжката и кратко. Две този, който се бори с противника си в продължение на години, а изходът зависи от победата му в една решаваща битка, но комуто се свидят отличия. Награди и няколко на стотин жълтици и поради това е в неведение за положението на противника, той е напълно лишен от човечност. Такъв човек не е генерал, не е опора за своя владетел, не владее изкуството да побеждава. Три в просветеният владетел и мадрият генерал побеждават врага и успехите им се покриват със слава само защото знаят всичко за него предварително. Хоенси: в книгата за порядките в Джул има раздел за военните офицери, в който се говори за ръководителя на националното разузнаване. Този офицер вероятно е ръководил тайните операции в други страни. Четири предварителната информираност не може да бъде получена от духове и богове. Нито по аналогия с минали събития или чрез пресмятания. Тя трябва да се получи от хора, запознати с положението на врага. Пет използват се пет вида тайни агенти, местни, вътрешни, двойни, обречени да умрат и белязани да живеят. Шест, когато тези пет вида агенти работят едновременно и никой не знае за начина им на работа, те се наричат божествена тайна и са съкровището на всеки владетел. Седем местните агенти са хора от вражеската страна, които ние използваме. Осем вътрешните агенти са чиновници на вражеската държава, които ние използваме. Тому в класата на служителите има достойни мъже, които са били лишени от служба, други, които са допуснали грешки и са били наказани. Има подмазвачи и фаворити, които са жадни за богатства. Има такива, които дълго време заемат на оправдано ниски длъжности които не са оценени и не са получили отговорни постове или които желаят единствено да се възползват от различните времена, за да разширят полето на възможностите си. Има и хора дволични, непостоянни и измамници, и такива, които винаги седят на оградата и всеки момент могат да се прехвърлят от едната или другата и кратко страна. Що се отнася до всички изброени по-горе, може тайно да проучиш материалното им положение, да ги възнаградиш щедро с злато и куплина и по този начин да ги обвържеш към себе си. Тогава ще можеш да разчиташ те да разузнаят истинското положение на страната си и да проникнат в плановете и кратко, насочени срещу твоята държава. Те могат също да предизвикат връжда между владетеля и неговите министри, така че последните да не постигнат съгласие. Девет двойните агенти са вражески шпиони, които ние използваме. Личуан когато врагът изпрати шпиони да разузнаят какви успехи съм постигнал, подкупвам ги щедро, привличам ги на своя страна и ги правя мои агенти. Десет агентите на смъртта са тези агенти, на които преднамерено давам невярна информация, за да заблудят противника. Туйо, ние предаваме информация, която всъщност е фалшива, на някои наши агенти. Когато бъдат заловени от врага на негова територия, те със сигурност ще му дадат тази невярна информация. Врагът ще повярва и ще си направи съответни планове. Но действията ни няма да съответстват на тази информация и той ще убие агентите. Чаню, по време на нашата династия началник щабът на войските на цел помилвал един усъден човек, когато накарал да глътне топче от восък и преоблечен като монах, да отиде в тангот. Когато мнимият монах пристигнал, бил веднага хвърлен в затвора. Той казал на заловилите го за топчето което после с напрягане на дебелото си черво извадил на бял свят. Когато отворили топчето, тангоците намерили в него писмо от началник щаба на Цел до техния началник по стратегическо планиране. Главатърът на варварите бил в Бесен, убил своя военачалник и мунаха шпионин. В това бил замисълът на Цел. Но агентите, обречени на смърт, нямат само едно предназначение. Понякога пръщам агенти при врага да подпишат мирен договор и тогава го нападам. Единадесет агентите, белязани да живеят, са тези, които се връщат обратно с нужната ми информация. Тойо, подбираме мъже, които са начетени, умни, талантливи и могат да се сближат с приближените на чуждия владетел и неговите велможи. Така те могат да наблюдават действията на врага и да разузнаят неговите замисли и планове. Разучавайки истинското положение на нещата, те се връщат и ме информират. За това се наричат агенти, белязани да живеят. Това са хора, които отиват и изпращат доклади. За агенти, предвидени да живеят, трябва да набираме хора, които са интелигентни, но изглеждат тъпи. Имат храбри сърца, но изглеждат флегматични. Които са бързи и енергични, решителни и смели, добре запознати с реалностите на живота и издържливи на глад, студ, мизерия и унижения. Дванадесет от хората, които имат достъп до командващия, никой не е по-близък от агент. От всички награди най-големи са тези, давани на тайните агенти. От всички въпроси най-поверителни са унези, свързани с тайните операции. Мей е учен. Тайните агенти получават инструкциите си в палатката на генерала и се ползват с голямото му доверие. Туму, Това са въпроси, които се обсъждат на ухо. 13. Този, който не е разсъдлив и мъдър, справедлив и хуманен, не може да използва тайни агенти. А този, който не е отзивчив и внимателен, не може да научи истината от тях. Тому, първото най-важно нещо е да се прецени характерът на агента, за да се определи дали е искрен, верен и интелигентен. След това може да бъде използван. Между агентите има такива, които се интересуват само от богатства, без да научат истинското положение на врага. Те отговарят на исканията ми с празни думи. В такъв случай трябва да бъда потаян и внимателен. Така ще мога да позная истината или лъжата в думите на агента и да разгранича кое е важно и кое не е. Мей е учен, вземи предпазни мерки срещу агент, който е изменил на господаря си. 14. Колко финес е нужен? Истински финес. Няма място, където да не се използва шпионажът. 15. Ако планове за тайни операции бъдат разкрити преждевременно, агентът и всички, които той е посветил в тях, трябва да бъдат убити. Ченхао, те трябва да бъдат убити, за да им се запушат устата и да се попречи на врага да разбере плановете им. 16 обикновено, когато искаш да нападнеш армия, град или да убиеш предводителя им, трябва да знаеш името на командира на гарнизона, на офицерите от штаба, на караула при портите и на личната охрана. Трябва да инструктираш агентите си да научат това с най-големи подробности. Тому, ако искаш да водиш нападателни военни действия... Трябва да познаваш онези, които служат в щаба на врага. Дали са умни или глупави, разсъдливи или недодялани. След като прецениш качествата им, предприеми необходимите мерки. Когато владетелят на хан изпратил Хансин, син, целца Никуан ин да нападнат вей пао, той попитал, кой е главнокомандващият на вей. Отговорът бил, поцин. Владетелят казал, той още има майчино мляко по устата си. Не може да се мери с хан син. Кой командва кавалерията? Отговорът бил Фенцин. Владетелят казал, това е синът на генерал Фен Фенуча Отцин. Макар да е достоен, не може да се мери с Канин. А кой командва пехотата? Отговорът бил Сенто. Владетелят казал, той пък не може да се сравнява с Целцан. Няма за какво да се тревожа. Седем на 10 важно е да откриеш вражеските агенти, изпратени да те шпионират и да ги подкупиш, за да служат на теб. Давай им указания и се грижи за тях. Така се набират и използват двойните агенти. 18 чрез двойните агенти се набират и вербуват местните и вътрешните агенти. Чан ю. това е така, защото двойният агент познава тези свои сънародници, които са алчни, както и служителите, унеправдани в службата. Тях можем да привлечем да ни служат. 9 на 10 по същия начин агентът, Обречен на смърт, може да бъде изпратен да заблуди врага с фалшивата информация. Чамю, тъй като двойните агенти знаят как да измамят врага, те могат да решат и как да се изпратят агентите, обречени да умрат, за да му предадат фалшива информация. 20 по същия начин агентите, белязани да живеят, могат да се използват в подходящ момент. 21. владетелят трябва да познава изцяло дейността на петте вида агенти. Тази информация идва от двойните агенти и за това към тях трябва да се отнасяте с най-голяма щедрост. 22 в древността възходът на ин се дължал на Ици, който преди това служил на ся, династията Джо дошла на власт чрез Лую, слуга на Ин. Чаньо, ици бил министър при Ся, след това преминал на служба при Ин. Лова бил министър на Ин, който отишъл да служи при Джо. 23. За това само просветеният владетел и достойният генерал. Които използват като агенти на интелигентните хора, ще постигнат велики неща. Тайните операции са важни при воденето на война, на тях армията разчита за всяко свое действие. Чалин, армия без тайни агенти е като човек без очи и уши. Издание. Автор Сунза. Заглавие Изкуството да побеждаваш. Преводач Иван Господов. Година на превод 1998. Език, от който е преведено. Китайски, руски, английски. Издание второ, не е указано. Издател Хомофутурус. Град на издателя София. Година на издаване, 1998. Тип Роман. Националност, китайска. Печатница, офсет график. Редактор Сеавка Байчева. Технически редактор Боян Байчев. Консултант Станислав Баев. Художник Кръстю Кръстев. Коректор Радост Петрова. Адрес в библиоман. Https двоеточие двойна наклонена черта BIBLIOMAN.CHITANKA.INFO наклонена черта BOOKS 137 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP двоеточие двойна наклонена черта CHITANKA.INFO Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.